Книга перша. Розділ перший. Хтось невід'ємно переслідував її. Вона читала про подібне в газетах, бачила в кіно та по телевізору, але всі ці страшні історії траплялися з іншими, відбувалися в іншому світі, світі насильства та жорстокості. Вона гадки не мала, хто б це міг бути. Виходить, у неї з'явилися вороги – Невже комусь спало на думку розправитися з нею? Вона відчайдушно намагалася тримати себе в руках, не запанікувати, не зірватися. Але останнім часом її сни перетворилися на нестерпні кошмари, і щоранку вона прокидалася з передчуттям неминучого лиха. Немов густий сірий туман огорнув її, стискаючи горло, проникаючи в легені не даючи дихати. Можливо, вся справа в уяві, що розігралася. Я надто багато працюю. Давно час взяти відпустку. Ешлі Патерсон, зітхнувши, повернулася до дзеркала. З сріблястої глибини на неї дивилася молода, строго одягнена жінка з тонкими патриціанськими рисами обличчя, стрункою фігурою та розумними, але, на жаль, стривоженими карими очима. Ешлі ніби оточувала атмосфера справжньої непомітної елегантності, неяскравої краси і такого рідкісного в наші дні інтелекту темне волоссям, якими хвилями спадало на плечі. «Боже, ну потвора ж я, худа, як жердина. Потрібно хоча б спробувати більше їсти та не надриватися на роботі». Приречено, знезавши плечима, Ешлі вийшла з ванної і вирушила на кухню готувати сніданок. Добре було б викинути з голови нав'язливі думки про жах, у якому вона живе останнім часом – і зосередитися на збиванні омлету. Залишається сподіватися, що він вийде таким, як у кулінарній книзі, пишним та золотистим. Ну ось, здається, все гаразд. Залишається включити кавоварку і засунути в тостер шматочок хліба. Вже за 10 хвилин усе було в повному порядку. Ешлі накрила на сіл, сіла, Взяла вилделку, але відразу з огидою відвернулася. Страх остаточно позбавив її апетиту. «Так більше не може тривати. Хто б не була ця тварюка, не дозволю доводити себе до безумства. Не дозволю. Я мушу. Маю зробити щось». Ешлі поглянула на годинник. «Ну ось, знову нічого не вийшло. І на роботу час». Вона квапливо озирнулася, ніби намагаючись знайти втіху у знайомій обстановці. Затишна, зі смаком меблювана квартира. Третій поверх прибуткового будинку на Віа Кеміно-Корт. Вітальня, спальня, кабінет, ванна кімната, кухня та туалетна кімната для гостей. Ось уже три роки вона жила в невеликому містечку Купертіно, штат Каліфорнія і до останнього часу вважала свій будинок ідеальним гніздечком, притулком від набридливої дійсності. Але два тижні тому будинок перетворився на неприступну фортецю – місце, де її ніхто не потурбує. Не наважиться завдати зло. Ешлі підійшла до дверей і почала уважно вивчати замок. Потрібно обов'язково встановити ще один засув. Завтра ж. Вона вимкнула світло, ще раз перевірила, чи замкнені двері і спустилася на ліфті в підземний гараж. Там не було нікого. Машина Ешлі стояла за 20 футів від ліфта. Ешлі в паніці озирнулася і дзвінко простукавши каблучками по бетонній підлозі, метнулася до автомобіля. Вона благополучно ковзнула всередину і, зачинивши дверцята, спробувала перепочити. Серце билося так, що ребрам було незручно. Вона увімкнула запалення і попрямувала до центру міста. Треба ж. І погода видалася до вподоби її настрою. Над будинками нависало низьке зловісно-чорне небо. Колір поганої ознаки, хмари, провісники нещастя. Сьогоднішній прогноз погоди обіцяв дощ. «Не може бути!» Сонце обов'язково визерне. Господи, ти дозволиш укласти з тобою договір. Якщо сьогодні буде сухо, значить це гаразд. І я просто все це собі вигадувала. Будь ласка, господи. Через 10 хвилин Ешлі Паттерсон опинилася в діловій частині Купертіно. Вона все ще відчувала щось, Накштал благоговіння перед подією, що перетворила колись сонний маленький куточок долини Санта-Клара на світове диво. Саме тут, за 50 миль від Сан-Франциско, почалася комп'ютерна революція, і весь світ дізнався нове найменування цього місця Кремнієва долина. Ешлі працювала в Global Computer Graphic Corporation. Процвітаючий, швидко зростаючий молодій фірмі з двома сотнями службовців. Повернувши на Сільвара до стріт, Ешлі раптом мерзлякувато зіщулилася. Знову це дивне почуття. Мов він ззаду, за спиною, переслідує її. Іде п'ятами. Але хто і чому? Ешлі глянула у дзеркальце заднього огляду. Здається, все як завжди. Цілком звичайно. Незважаючи на те, що серце, інстинкт та інтуїція кричали. Кричали, твердили про небезпеку. Ешлі під'їхала до довгої сучасної будівлі Global Computer Graphics, залишила машину на стоянці, показала охоронцю своє посвідчення та полегшено зітхнула. Тут вона почувала себе у повній безпеці. Не встигла вона вийти з машини, як ринув дощ. Незважаючи на ранок, у коридорах компанії існував народ. Запізнюватися було неприйнято. Вже до 9 години будівля гула, наче вулик. Всі 80 модульних відсіків клітинок були зайняті молодими амбітними комп'ютерними асами, вундеркіндами і геніями, що енергійно створюють чергові вебсайти, логотипи нових компаній, макети обкладинок та наклейок для звукозаписних та видавничих фірм та ілюстрації для журналів. На цьому поверсі було кілька відділів: адміністративний, реалізації, маркетингу та допоміжно-технічний. Атмосфера панувала найнеформальніша. Службовці вважали за можливе з'являтися на роботу в джинсах, светрах і футболках. Ешлі вже зробила крок до свого столу, але дорогу заступив Шейн Міллер, її безпосередній начальник. Широкоплечий щільний чоловік років 32, з досить приємним, хоч і незмінно серйозним обличчям. На самому початку їхнього знайомства він, очевидно. І суто спортивного інтересу спробував було затягнути Ешлі в ліжко, але оскільки з цього нічого не вийшло, зумів вчасно відступити і залишитися її добрим приятелем. Тільки їм і ніким іншим. Привітавшись, він вручив Ешлі останній номер журналу «Таймс». Бачила? На всю обкладинку красувалося фото представницької літньої людини з копицею срібного волосся. Під заголовок говорив. «Доктор Стівен Паттерсон, автор методики мікрооперації на серці. Бачила. Цікаво, як це бути дочкою знаменитого батька?» «Дивно», – посміхнулася Ешлі. «Він справді приголомшливий мужик». «Обов'язково передам йому твої слова. Ми сьогодні обідаємо разом». «От і чудово. До речі». Шейн Мілер простягнув Ешлі знімок кінозірки, що рекламує косметику для чергового клієнта. «У нас є чергова проблема. Дезіре встигла набрати близько 10 фунтів, і цього не приховаєш. Поглянь тільки на ці темні кола під очима. немов сажею вмивалася. І навіть під шаром штукатурки помітно, що шкіра припухла і вкрита червоними плямами». Справжнє обудало. Як на твою думку, можна щось зробити? Ешлі уважно подивилася до зображення коінодіви. Можна використовувати блюр, фільтр розмивку, методи та прийоми комп'ютерної графіки в системі Photoshop, яка використовується для виготовлення ілюстрацій. Для очей, а для того, щоб фізіономія здавалася тоншою, спробую спотворення. Ні, тоді вона на себе не буде схожа. Вона знову почала вивчати фото. Можливо, аерограф-імітатор, що застосовується для виготовлення ілюстрацій, або клонтул, що застосовується для виготовлення ілюстрацій на деяких ділянках. Дякую. Щодо суботнього вечора, сподіваюся, все без змін, абсолютно без Мілер кивнув на знімок. «Можеш не поспішати. Все одно термін здачі минув ще місяць тому». «Що ще такого приємного повідомиш?» усміхнулася Ешлі. Забувши про все, вона взялася до роботи. Ешлі вважалася фахівцем з реклами та комп'ютерної графіки. Саме їй доручалися найскладніші замовлення. Ще через півгодини – Відчувши якийсь погляд, вона підвела голову. Поруч стояв Деніс Стібл. Доброго ранку, сонечко. Скрипучий голос ніби напильником різанув по натягнутих нервах. Ешлі ледь помітно скривилася. Тібл вважався справжнім комп'ютерним генієм, чудо хлопчиком і недарма отримав прізвисько швидка допомога, оскільки за лічені хвилини. Міг виправити будь-яку непалатку в комп'ютері. Типовий самозакоханий осел з тих чванливих жлобів, що ще в юності всіх розгубити все волосся, зате придбав несерпно заступну манеру спілкування з оточуючими. Незважаючи на справді золоті руки, він не мав симпатії службовців компанії. А останнім часом ходили завзяті й непричинні чутки, що він не байдужий до Ешлі. «Потрібна підмога?» «Ні, дякую». «Гей, як до інтимної вечері у суботу-ввечері?» «Дякую, я вже запрошена». «Знову кадришся з босом?» «Послухай, Тібл, яке тобі?» «Розсержено почала Ешлі, але той не дав їй домовити». «Не звагнув. Що ти в ньому знайшла?» «Кретин, мізки квадратні!» «Прикинь, який тобі сенс з ним воландатися?» «Ми з тобою нехило час проводимо, ось побачиш!» І, підморгнувши, додав, «Січеш, про що я говорю?» «Вибач, Тібл, у мене багато справ!» – процідила Ешлі, намагаючись не зірватися. Але Тібл, що нітроги не збентежився, нахилився ще ближче і прошепотів, «Тобі давно слід знати, крихітко, що я не відступаю від задуманого. Ніколи!» Ешлі з гідливою гримасою подивилася йому вслід. «Невже це він? бр? Рівно о 12.30 Ешлі піднялася за столу і вирушила до перлини Риму, де домовилася пообідати з батьком. Вона сиділа за кутовим столиком у переповненому ресторанні, дивлячись на батька, що наближався. «Потрібно визнати, він справді гарний», і в 50 залишається струнким та підтягнутим. Недарма люди обертаються, коли він проходить повз. Як оце бути дочкою знаменитого батька? Багато років тому доктор Сівен Патерсон став зачинателем нового та сенсаційно успішного методу хірургічних операцій на серці, що вимагало найменшого вторгнення до найважливішого органу людини. Тепер його постійно запрошували читати лекції та проводити курси навчання хірургів у найвідоміших лікарнях світу. Мати Ешлі померла, коли дівчинці було 12, і тепер у неї не лишилося жодного родича, крім батька. «Вибач за запізнення, Ешлі», – вибачився він, цілуючи дочку в щоку. «Нічого страшного, я сама тільки з'явилася». Присунув сілець і вмастився. «Бачила Таймс?» «Так, Шейн показував». «Шейн?» – насупився батько. «Твій бос?» «Не бос, просто... просто один із наших дизайнерів. Ніколи не слід заважати бі бізнес із задоволенням змішувати Ешлі, адже ти зустрічаєшся з ним поза роботою, на мою думку, це в кращому випадку безглуздо, а в гіршому – непоправна помилка. «Тату, ми лише хороші...» – біля столика виник офіціант. «Чи не хочете глянути в меню?» Лікар Паттерсон круто розвернувся. «Ви, здається, не бачите, що ми розмовляємо?» – гаркнув він на весь ресторан. «Забирайтеся і не підходьте, поки не покличуть!» – я... «Я – вибачте, цілком знищений офіціант зник». Ешлі зіщулилася від цорому. Знову вона забула про майже шалену запальність батька. Якось він ударив асистента, який зробив щось не так під час операції. Ешлі згадала дикі сварки між батьком та матір'ю, коли справа доходила чи не до бійки. Кожна така сутичка смертельно лякала її, Причина скандалів багато років залишалася незмінною. Але що це була за причина, Ешлі не пам'ятала. Мозок маленької дівчинки немов заблокував неприємне відкриття. Батько спокійно продовжував, якби не помічаючи ганебних втеч офіціанта і сум'яття дочки. «На чому ми зупинилися?» «Ах, так». Подібні стосунки із Шейном Мілером, я вважаю, помилкою, величезною помилкою. Його слова пробудили в пам'яті ще одну тяжку історію. У голові знову і знову з нав'язливістю зіпсованої платівки звучав батьківський голос. Такі відносини з Джимом Клірі помилка, величезна помилка. Ешлі якраз виповнилася 18. Тоді вона жила в Бетфорді, штат Пенсильванія, місці, де народилася та виросла. Джим Клірі був загальним улюбленцем і мав величезний успіх серед дівчат Бетфордської середньої школи. Футболіст, красень, щарівною посмішкою та рідкісним почуттям гумору. Ешлі здавалося, що всі однокласниці вмирають від бажання переспати з ним, і більшість уже здійснила свою мрію. Коли Джим став призначати Ешлі побачення, та була сповнена рішучості не здаватися. Вона не наслідуватиме цим жалюгідним безвільним дурням. Спочатку дівчина була впевнена, що йому потрібно від неї лише одне, але згодом переконалася, що це зовсім не так. Їм було добре вдвох, і Джим здавалося, щиро насолоджувався її суспільством. Взимку Старшокласники зібралися поїхати в гори на суботу та неділю. Всі відчували задоволення від катання на лижах, посидіти в гірській хатині і розважитись без постійного нагляду дорослих. Джим Клірі ні про що інше не міг думати. Він був затятим лижником. «Ми добре проведемо час», – пообіцяв він Ешлі. «Я не їду». Джим ошелешено моргнув і здивовано дивився на Ешлі. Чому? Ненавиджу холодну погоду. Пальці навіть у рукавичках перетворюються на людяники. Але уяви тільки, як весело я не їду. І він залишився у Бетфорді, щоб побути з нею. Виявилося, що мають спільні інтереси, однакові життєві принципи, і разом їм ніколи не нудно. Якось Джим Клірі з незвичною обоязкістю пробормотів. «Хлопці весь час пристають до мене, хочуть знати напевно, ти моя дівчина чи ми з тобою лише...» «Що їм сказати?» «Скажи, що ти мій хлопець», – посміхнулася Ешлі. Але доктор Патерсон, очевидно, не надто схвалював їхню дружбу. Ти дуже часто бачишся з цим хлопчийському клірі. «Батько, він добрий, порядний і такий гарний, і я його люблю. Любиш? Яка нісенітниця? Хіба можна любити якогось ідіотського футболіста? Не дозволю своїй єдиній дочці вийти заміж за балбеса-спортсмена. Він недостатньо добрий для тебе, Ешлі, цей бовдур». Пізніше вона чула цю фразу щоразу, коли знайомилася з черговим чоловіком. Батько сипав закидами, всіляко знищуючи нещасного Джима і репліками. Але справжній вибух стався в ніч випуску. Джим Клірі заїхав за Ешлі, щоб відвести її на балк. І здивовано завмер на порозі, побачивши, що вона схлипує. «У чому річ? Що сталося?» в «Мій...» «Мій батько сказав, що відвозить мене до Лондона. Він... Він записав мене до коледжу». Джим важко зітхнув. «Він зробив це через нас, правда?» Ешлі осоромлено опустила очі і кивнула. «Коли ти відлітаєш?» «Завтра». «О ні, Ешлі, заради Бога, не дозволяй йому розлучити нас!» «Послухай, я хочу одружитися з тобою. Дядько запропонував мені гарне місце в Чикаго, в його рекламному агентстві. Я зможу заробити на нас двох. Вчимося, хоча б вечорами. Давай втечимо. Завтра чекай на мене на вокзалі». Потяг на Чикаго відходить о сьомій ранку. «Ти поїдеш зі мною?» Ешлі довго дивилася на нього, перш ніж знову кивнути. Поїду. Пізніше, думаючи про той вечір, Ешлі ніяк не могла згадати, що діялося на балу. Вони з Джимом весь вечір просиділи в затишному куточку, схвильовано обговорюючи свої плани. Чому б не полетіти літаком? запитала Ешлі. Тому що при купівлі квитків запитують прізвища. Якщо ми поїдемо поїздом, ніхто не дізнається, куди ми поділися. Коли музика стихла, вогні згасли і колишні школярі веселим натовпом повалили зали, Джим тихо запитав. «Не хочеш зазирнути до мене?» Батьки поїхали на весь вікенд. Ешлі повагалася. Вона роздиралася бажанням побути з Джимом трохи довше і страхом перед батьком. «Джиме, ми так довго чекали. Яке значення мають кілька днів?» Ти маєш рацію, розчаровано зітхнув Джим, але тут же розплився в посмішці. Мабуть, я залишився єдиним у цій країні, кому пощастило одружитися з незайманою. Вдома Ешлі вже чекав доктор Патерсон, червоний від люті. Де ви вешталися так довго? Вибачте, сер, бал. Не бажаю слухати жодних ваших чортових виправдань, Клірі. Цікаво, кого ви намагаєтеся обдурити дурити, юначе? Яне, з цієї хвилини тримайте свої брудні лапи подалі від моєї дочки. Зрозуміло? Батьку, а тобі краще помовчати, заволав він. Клірі, негайно провалюй з мого будинку, і щоб я більше тебе тут не бачив. Сер, «Ваша дочка і я... Джим! Негайно йди до себе!» «Сер! І якщо я колись побачу твою пику ще раз, переламаю тобі всі кістки!» Ешлі в житті не бачила його в такому сказі. Справа закінчилася криками і мало небійкою. Коли Джим таки пішов, Ешлі залилася сльозами. Вона втекла до себе і довго сиділа на ліжку, стиснувшись у грудачку. Вона не повинна дозволяти батькові зруйнувати її життя. Її майбутнє – Джим, і вона піде з ним. Більше її тут нічого не утримує. Ешлі потихеньку встала, покидала в сумочку деякі речі і, вислузнувши з чорного ходу, побігла до будинку Джима, розташованого всього за кілька кварталів. Сьогодні вона залишиться у нього, а завтра – вони разом поїдуть до Чикаго, але на півдорозі Ешлі зупинилася. Чи варто псувати все, що так чудово починалося? Найкраще прийти прямо на вокзал, і вона пішла додому. І всю ніч не спала, думаючи про щастя, яке чекає на них попереду. Які тільки фантазії не народжувалися в мозку дівчинки, яка прагнула вирватися нарешті на волю, і позбутися давньої опіки батька. О пів на шосту вона підхопила сумку, навшпиньки пройшла повз закриті двері батьківської спальні і сіла на автобус, що йде до вокзалу. Джима ще не було. Вона приїхала надто рано. До поїзда ще ціла година. Ешлі вмастилася на лаву, несамовита від нетерпіння. Скоріше б прийшов Джим. Не дай Боже, батька прокинеться раніше, ніж звичайно, і виявити її втечу. Страшно уявити, що тоді буде. Але вона не повинна дозволяти йому і надалі маніпулювати нею, як маріонеткою. Колись він зрозуміє, яка чудова людина Джим і як їй пощастило. 6:30, 6:40, 6:45. Де ж Джим? Ешлі з жахом озирнулася. Що могло статися? Потрібно негайно зателефонувати. Довгі гудки віддавалися луною в глибині порожнього будинку. Ніхто не брав слухавки. 6.55 Від будь якої він будь-якої хвилини з'явиться. Вдалині почувся годок тепловоза, і дівчина подивилася на годинник. Без однієї хвилини сім. Потяг вже подають. Ешлі схопилася і в розпачі заломила руки. З Джимом стався нещасний випадок. Щось жахливе. Він у лікарні. Через кілька хвилин Ешлі тупо дивилася слідом за поїздом, що ніс із собою її мрії. Почекавши ще півгодини, вона знову спробувала зателефонувати Джимові і, не отримавши відповіді, повільно попрямувала додому. О півдні вона разом із батьком вже сиділа в літаку, що летів до Лондона. Два роки Ешлі провчилася в англійському коледжі. І коли вирішила спеціалізуватися в галузі комп'ютерного дизайну, взяла участь у конкурсі Каліфорнійського університету до Санта-Круза на престижну стипендію Уонга, засновану для жінок, які обрали технічні професії. Вона виявилася однією з переможниць і через три роки надійшла на роботу в Global Computer Graphics Corporation. Спочатку Ешлі намагалася писати Джиму Клірі, але щоразу рвала лиси. його зникнення і вперте мовчання ясніше слів говорили про те, що батько мав рацію. Безапеляційний голос Сівена повернув Ешлі до реальності. «Ти десь за сотні миль від мене». Про що ти тільки думаєш? Ні про що. Недбало кинула вона, не дивлячись на батька. Доктор Патерсон знаком покликав офіціанта і великодушно посміхнувшись, оголосив: Тепер, мабуть, можна нести меню. Після довгого, болісного обіду Ешлі, приречено зітхнувши, вибігла з ресторану і лише тоді згадала, що забула привітати батька з черговим свідченням його всесвітньої слави. Нічого не вдієш, може, вона подзвонить пізніше. Біля столу Ешлі вже опирався Деніс Сібл. Кажуть, ти спілкувалася з остатком. Він ще підслуховує, слимак нещасний, вічно сує свій ніс у кожну щілину, не заспокоїться, поки не пронюхає, що діється у кожному відділі. «Цілком правильно!» «Мабуть, нудга смертна!» Він інтимно понизив голос. «Чому б тобі не пообідати якось зі мною?» «Деніс, я вже казала, ти мене не цікавиш!» Ні цього, Нічого, нічого!» – посміхнувся Тібл. «Зацікавишся! Ще не вечір!» Незважаючи на усмішку, слова його пролунали майже загрозою. «Щось у ньому неприємне!» «Лякає, через що мороз по шкірі пробирає? Невже саме він переслідує?» Ешлі похитала головою. «Ні, потрібно забути про все та жити далі». Дорогою додому Ешлі зупинилася біля Apple Tree Book House великої книгарні. Перш ніж увійти, вона довго вивчала своє відображення у вітрині, щоб переконатися у відсутності стеження». Але за спиною нікого не було, та й вулиця виявилася майже пустельною. Вона відчинила двері. На зустріч юнак. «Чим можу допомогти, міс?» «Ви...» «У вас є книга про маньяків». «Маньяків?» – перепитав продавець, якось дивно подивившись на неї. Айшлі відчула себе остаточною ідіоткою. «Так», – пролепитала вона – «Іще мені потрібні книги садівництва і африканської фауни. Значить, маньяки, садівництво та африканська фауна – саме», – коротко підтвердила вона. «Хто знає, може, колись я розведу сад і поїду до Африки». Ешлі ледве встигла повернутися до машини, як знову замаросило. Дощ посилювався. Прозорі краплі били вітровим склом, спотворюючи видимість і перетворюючи вулиці на сюрреалістичні, поантилістські, один із напрямків імпресіонізму, спосіб малювання точками, картини. Дівчина увімкнула двірники. Гумові шкріпки шародили по вікну, шиплячі, наче розседжені змії. «Він тебе дістане, дістане, дістане!» Ешлі посмішно смикнула ручку перемикача. «Ні, не може бути. Вони просто кажуть, тут нікого немає, нікого немає, нікого немає». Вона знову вімкнула двірники. «Він дістане тебе, дістане, дістане». Ешлі залишила автомобіль у гаражі, викликала ліфт та піднялася до себе. Повернувши ключ у замку, вона відчинила двері і застигла на порозі. Вся квартира сяяла вогнями, як святкова ялинка. Лампи, світильники, бра та торшери були включені. Ким? Ким? Розділ другий. Навколо тутового дерева під стрибом ганялася за тхором мавпа і мало не падала від сміху. Ось так гра, ну й потіха, але стриб і скок втік тхір. Дурна пісенька, правда, зовсім ідіотська, але в глибині душі Тоні Прескот точно знала, чому так любить її співати. Мати на сіну лізла, ледве почує цю мелодію. «Перестань нудити, знову це безглузди скиглення. Чуєш? Негайно замовкни, і голос у тебе, як у ворони, замість, щоб каркати, уроки вчи». «Добре, мамо». І Тоні продовжувала вперто співати, тільки цього разу про себе, чи ледь чутно. Як давно це було? І все ж таки досі думка про те, як вона примудрялася робити матері на зло – Гріє душу. Тоні Прескот теж працювала в глоу комп'ютер графіки і терпіти не могла саме повітря своєї похмурої клітини. Якби її воля неодмінно знайшла б щось краще, паршива дірка з нахабними снобами паганцями, які тільки й знають, що носи задирати, однак вона щосили намагалася не виявляти своїх справжніх почуттів. Та й хто б міг запідозрити в лицемірстві витончену 22-річну красуню з фігуркою, веселими карами очима і лукавим овальним обличчям, завжди готову на пустотливу витівку і дотепний розіграш. Уродженка Лондона вона досі говорила із чарівним британським акцентом і на довершення до всього була затятою спортсменкою – і любила зимові види спорту, особливо лижі, ковзани та бобслей. Кілька років тому Тоні навчалася в одному з лондонських коледжів, і якщо в день нічим не виділялася зі звичайного студентського натовпу, увечері мало хто міг видізнатися скромно одягнену міс-прескот у розмальованій розв'язній дівчині в міні-спідниці і яскравому прикиді в стилі диско. Вона відвідувала всі модні оєстенські тусовки, клуби та дискотеки на Чалд Електрик Болрум, на Камбенд Хайд Стріт та Лепет Лаунж. У неї виявився чудовий голос. Чуттєвий, низький, трохи хриплуватий. І Тоні іноді виходила на есраду, сідала за піаніно і співала. Публіка, як правило, нагороджувала її гучними оваціями – тільки в такі хвилини вона оживала і могла дихати на повні груди. Але далі все йшло по накатаній доріжці. Побитому з'їдженому шаблону, від чого в Тоні з воду ловилиці і в душі поселялася тиха непереборна туга. «Знаєте, Тоні, ви страшенно гарна співачка?» «Мабуть. Дозвольте почастувати вас. Що питимете?» «Непогано б спробувати, який тут пімс?» Фірмова назва алкогольного напою з джину, розбавленого особливою сумішю. «Буде зроблено!» І закінчувалося все однаково, ніби інших слів вони не знали. Чоловік нахилявся ближче і змовницьки шепотів. «Чому б нам не податися до мене і не повеселитися на всю катушку?» «Відвали!» Коротко кидала тоні і зникала. Ночами вона довго лежала без сну, розмірковуючи про те, наскільки дурні нікчемні чоловіки і як легко ними маніпулювати. Бідолашні, самі того не знаючи, хотіли, щоб їх смикали за ниточки. Їх необхідно смикати за ниточки. Без цього вони ні на що не здатні. А потім, Довелося переїхати до Купертіно. Спочатку нове життя здавалося кошмаром. Тоні митєво перейнялася відчайдушною ненавистю до Купертіно та Глоул комп'ютер графіки. Їй до смерті набридло слухати суперечки про кількість ліній на дюйм, на півтони, гріди і додаткове розширення програм терміни комп'ютерної графіки. Їй страшенно не вистачало що вечірнього допінгу лондонського нічного життя. Щоправда, і в Окрузі було кілька непоганих містечок. І Тоні незабаром освоїлася в Сан-Хосе Лайф, Піджі, Міліген і Холівуд Джанкшн. Знову стали в нагоді її обтягуючі мікроспідниці, що липнули до тіла, топики з величезними вирізами, босоніжки з 20-сантиметровими підборами та туфлі на товстих пробкових платформах. І макіяж. Тонни та тонни макіяжу. Нагладні вії, чорний олівець для повік, кольорові тіні та яскрава губна помада. Вона ніби намагалася сховати свою красу за потворно розмальованою маскою. Іноді Тоні проводила уікенд у Сан-Франциско, де кипіло справжнє життя. Обходила ресторани та клуби, в який грали оркестри Гаррі Дентон, Уан Макет та Каліфорніа Кефі. А варто музикантам піти на перерву, як Тоні підбігала до, фортепі... до фортепіано і приймалася грати та співати. Поступово клієнти почали впізнавати дівчину. Очевидно, вона мала чималий успіх, тому що коли намагалася заплатити за вечерю, Власники відмовлялися брати гроші і просили лише про одне, щоб вона приходила часіше. «Ви просто чудова!» – не втомлювалися повторювати вони. «Будь ласка, не пропадайте!» «Чуєш, мамо? Ви просто чудова! Будь ласка, не пропадайте!» Якось у суботу Тоні вечеряла у французькому залі готелю «Кліф». Музиканти закінчили частину програми та, відклавши інструменти, пішли за стради. Метр дотель багатозначно глянув на Тоні. Дівчина піднялася і, сівши за рояль, почала співати стару пісню Коула Портера. Коли останні акорди завмерли, пролунав грім оплесків. Тоні виконала ще дві речі та повернулася до свого столика. До неї підійшов лисий чоловік – Середнього віку, вибачившись, попросив дозволу сісти. Тоні заперечливо похитала головою, але незнайомець виявився наполегливішим, ніж вона передбачала. Я Норман Цимерман, представився він, продюсер гастрольної трупи Король і я. Мені хотілося б поговорити з вами щодо можливості артистичної кар'єри. Тоні лише днями прочитала величезну статтю про Цимермана. Автор розсипався в компліментах і назвав продюсера справжнім паціновачем, генієм театру, одним з останніх магікан, яких так мало залишилося в наш час. Норман присунув сілець і довго влаштовувався зручніше. «У вас видатний талант, юна леді. Ви дарма витрачаєте час, тиняючись у подібних забігайлівках». «Ви повинні спробувати свої сили на Бродвеї». «Бродвей, ти чуєш, мамо? Бродвей?» «Я із задоволенням влаштую вам прослуховування, якщо, звісно...» «Вибачте, але все це ні до чого. Я не можу». Цимерман мерман приголомшено дивився на неї. «Такий шанс випадає раз у житті, юна, леді. Даю слово, перед вами відчиняться всі двері». Ви, здається, сама не розумієте, наскільки обдаровані. У мене вже є робота. Можна запитати, чим ви займаєтеся? Служу у комп'ютерній компанії. Ось що, Люба, умовимося, що для початку я дам вам удвічі більше, ніж ви отримуєте зараз. І, повірте, я вкрай задоволена, перебила Тоні, і ціную вашу пропозицію, але... Але не можу. Цимерман важко відкинувся на спинку з сільця. Вас не цікавить шоу бізнес? Чому? Цікавить і дуже? У чому ж проблема? Тоні трохи повагалася і відповіла, ретельно вибираючи слова. Може так скластися, що я покину вас на середині турне через чоловіка, чи я незаміжня? Знаєте, я відмовляюся вас розуміти, самі стверджуєте, що шоу бізнес вам не байдужий чудова нагода довести, що мені дуже шкода, але все не поясниш. Можу сказати лише, що це неможливо. А якщо і поясню, хіба він зрозуміє? Ні він, і ніхто в цілому світі. Що вдієш, якщо я приречена? «Жити з диявольським прокляттям на душі, на мені тавро, і позбутися його неможливо». Кілька місяців після початку роботи в Global Computer Graphics Тоні відкрила для себе інтернет. Величезний світ, доступний усім і кожному, незалежно від того, нещасний ти чи щасливий, самотній чи всіх отримати сім'ю – Світ, у якому можна було без побоювання знайомитися з чоловіками. Якась вона вечеряла в ресторані з Кеті Хілі, подругою, яка працювала в конкуруючій комп'ютерній фірмі. Ресторан «Герцог Единбурзький колись являв собою справжній англійський паб, який розібрали по цеглині та дошці, склали у контейнери та переправили до Каліфорнії. Тоні нерідко рідко Ходила сюди, щоб поласувати улюбленими стравами кокні, смаженою рибою з картоплею, грудинкою, йорширським пудингом, сосисками з фюре та англійськими бісквітами. «Не можна відриватися від рідного ґрунту», примовляла вона, «і забувати свою батьківщину. Непогано б точно знати, де твоє коріння». Подружки жваво балакали, не забуваючи при цьому запивати їжу світлим пивом. Але Тоні несводівано замовкла і, благаючи, подивилася на Кеті. «Мені ніяково просити тебе про позику. Все, що забажаєш, Люба. Будь ласка, допоможи мені з інтернетом. Не розумію, з чого почати?» «Тоні, у мене вдома немає комп'ютера, а єдиний, з яким я маю справу, стоїть в офісі» і керівництво компанії забороняє. «Пропади пропадом твоя компанія та її керівництво. Ти знаєш, як користуватись інтернетом?» «Звичайно!» Тоні погладила подругу по руці і посміхнулася. «Ось і чудно!» Назавтра надвечір Тоні прийшла до кабінету подруги, і Кеті після довгих умовлянь навчила її входити до інтернету. Викликавши іконку, Кеті вийла свій пароль. Після секундного очікування вона класнула мишкою двічі, щоб викликати ще одну іконку, і вийшла в чатрум. Тоді Тоні здивована застигла, спостерігаючи, як на екрані з'являються і зникають фрази, надруковані людьми, які перебували цієї хвилини на іншому кінці світу. «Я маю в цьому розібратися», – вигукнула вона – «Негайно купую собі комп'ютер. Будь лапочкою, покажи ще раз, як це робиться. Просто. Це легше за легку. Кликаєш мишкою і входиш в сектор LRR, локатор розташування ресурсів, а потім, як співається у пісні, «Чим розповідати, краще одразу показати, Люба». Вірна слову, Тоні наступного ж дня придбала комп'ютер останньої моделі – і з того часу в її життя увійшло диво інтернету. Вона більше не сумувала, не дратувалася, не тужила тугою. Інтернет став килимом літаком, що носив її по всіх країнах та континентах. Приходячи додому, тоні поспіхом переодягалася, включала комп'ютер і подорожувала різноманітними чатрумами. Все виявилося простіше простого. Головне – увійти до інтернету, натиснути клавішу, і на екрані розгорталося вікно, розділене на дві рамки. «Привіт!» – надрукувала Тоні. «Є тут хтось?» У нижній рамці засвітилися слова. «Боб, я тут і чекаю на тебе». У неї з'явилося багато друзів. Тепер Тоні ніколи не буде самотньою. «Я Ганс, живу у Амстердамі». Розкажи про себе, Гансе. Я диск у потрясному клубі. Фанатею хіп-хопом, рейвом, бітом. Одне слово, тільки назви. Тільки поклич, я тут, як тут. Просто відпад, я люблю танцювати. Хоч всю ніч безперервно, але живу у жахливому містечку. Тут нема де відірватися, хіба що на дискотеці, та й то не щодня. «Співчуваю». «Дякую, але що вдієш? Хочеш побаселимося разом? Зависнемо на всі сто, закумаримося. Як до зустрічі?» «Бувай», – Тоні швидко вийшла із чатруму. «Давно не зустрічалися, Тоні. Пам'ятаєш мене? Я Пол з Південної Африки, Йоганесбург. Добре, що ти повернулася, Тоні». Я тут і страшенно хочу дізнатися все про тебе, пол. Мені 32, я лікар у лікарні. Тоні сердито клацнула мишкою і відключилася. Лікар, жахливі спогади, захлиснули її, стиснувши горло петлею, не даючи дихати. Серце шалено калатало, на лобі виступили краплі поту. Тоні заплющила очі, намагаючись взяти себе в руки. Мабуть, на сьогодні вистачить. Вона встала і, хитаючись, попрямувала до спальні. Але наступного вечора знову вімкнула комп'ютер. Цього разу її співрозмовником був Шон із Дубліна. Тоні, яке мили ім'я. Дякую, Шон. Чи бувала коли-небудь в Ірландії? Ні, тобі б сподобалося. Це країна фей та гномів, але краще скажи, яка ти, Тоні? Б'юся б об заклад, що дуже гарна. Ти маєш рацію. Я чарівна, хвилююча і до того ж самотня. А де ти працюєш, Шоне? Я бармен, у. Тоні не захотіла слухати далі. Кожна ніч була по-своєму цікава. Чоловіки, чоловіки, безліч чоловіків найрізноманітніших професій – Аргентинський гравець у поло, японський продавець автомобілів, службовець Чиказкого універмагу, телевізійний мастер у Нью-Йорку. Інтернет все більше затягував тоні, перетворюючись із цікавої гри на спосіб існування. І дівчина неймовірно насолоджувалася кожним сеансом. Тепер вона могла робити все, що завгодно – балакати на будь-які теми, і заходити так далеко, як ніколи раніше не сміла, і при цьому знати, що вона у повній безпеці. Нічого їй не загрожує, і ніхто не дізнається, хто вона, не впізнає правди. Так тривала кілька місяців, тієї самої ночі, коли на зв'язок вийшов Жан-Клод Паран. Бонсур, добрий вечір французькою, щасливий познайомитись, Атоні. «Дуже рада, Жан-Клод. Звідки ти? З Квебеку?» «Ніколи не була у Квебеку. Мені там сподобається?» Тоні очікувала побачити на екрані слова «так». Але натомість Жан-Клод написав. «Не знаю. Залежить від того, що ти за людина». Така нестандартна відповідь зацікавила Тоні. «Невже? І якою ж я маю, по-твоєму, бути, щоб прижитися в Квебеку?» Квебек трохи нагадує північноамериканський фронтир, нові землі, які займають переселенці ще до утворення Сполучених Штатів, примітка автора. Хоча це справжнє французьке місто. Квебекці дуже незалежні і не люблять нікому підкорятися, і ніхто їм не указ. Як і мені, надрукувала Тоні. У такому разі ласкаво просимо до Квебеку. Це чудове місце, укладене у кільце гір та блакитних озер. Справжній рай для мисливців та рибалок. Як не дивно, Тоні чомусь гостро відчувала щирий ентузіазм Жан-Клода. Невже їй нарешті пощастило напасти на споріднену душу? Звучить непогано, Жан-Клод. Розкажи про себе, якщо хочеш, звісно. Про себе? Що тут розкажеш? 38, неодружений. Нещодавно розлучився з подругою і хотів би знайти жінку, яка мене розуміє. Розумієш, про що я? Справжня жінка. А ти? Одружена? Ні, і теж у пошуках. Чим займаєшся? Володію невеликим ювелірним магазинчиком. Сподіваюся, ти колись приїдеш відвідати мене і все побачиш на власні очі. «Це запрошення?» «Звичайно. Мабуть, я піддамся спокусі і погоджуся». Цього разу вона не жартувала, не намагалася відбутися загальними фразами. «Можливо, я справді знайду спосіб опинитися у Квебеку. Що, якщо він саме той, хто може врятувати мене?» Тепер вони розмовляли щоночі. Жан-Клод навіть зумів зісканувати та переслати своє фото, і Тоні побачила дуже привабливого чоловіка з розумними проникливими очима. Нічого не залишалося, крім як відповісти такою самою люб'язністю. Побачивши фото Тоні, Жан-Клод надрукував. «Ти красива, Ляшер. Я знав це з самого початку. Будь ласка, приїжджай до мене». «Обов'язково». «І якнайшвидше!» «Бувай!» Тоні квапливо відключилася. Вранці на роботі Тоні пройшла зайнятих розмовою Шейна Міллера та Ешлі Патерсон. «Якого диявола він у ній знайшов?» «Справжня курка!» На думку Тоні, Ешлі була фригідною старою дівою. ханжа чортова! Вічно вдає із себе недоторкану!» Тоні бачити її не могла. На її думку, Ешлі давно відстала від життя і не знаходить нічого кращого, як сидіти вечорами вдома, читати безглузді книжки та дивитися по телевізору запліснілі історичні фільми або передачі CNN. Навіть спортом не цікавиться, зануда нещасна. Вона і гадки не має про існування чатрум. Їй, звичайно, на думку не спаде знайомитися з чоловіками через інтернет. Не знаю, чого втратила. Така дурна, холодна, байдужа риба. Якби не було інтернету, я ніколи б не зустріла Жан-Клода. Тоні уявила, як зненавиділа б мати інтернет та все, що з ним пов'язано. Втім, мати ненавиділа весь світ і ні до чого не ставилася спокійно. На все реагувала або криками, або ниттям. Не дарма Тоні, як не намагалася, не могла їй догодити. «Невже ти ніколи і нічого не можеш зробити по-людськи, дурнати погань?» Ця фраза досить звенить у Тоні у вухах. Нічого, мати своє отримала. Тоні згадала про жахливу загибель матері. Як вона тоді кричала? Тоні задоволено посміхнулася і зітхнула. Так їй треба. Більше вона ніколи не заборонить співати доньці. На пені ниток, щоб шити, і пенні за голку, грош туди і гріш сюди, і в кишені порожнеча, стриб та скок втік тхір. Розділ третій. Найцікавіше, що Аліт Пітер могла б стати знаменитою художницею. Щоправда, в інший час та в іншому місці. Скільки вона себе пам'ятала, з раннього дитинства всі її відчуття були налаштовані на певні відтінки кольору. На відміну від простих смертних, вона була здатна бачити, чути та нюхати кольори. Голос її батька був синім, інколи ж і червоним. Голос матері – Ніколи не змінював темно коричневого кольору. Голос вчителя світився жовтим, голос бакалійника наливався фіолетовим, шум вітру в лисі виблискував смарагдами, дзвін води, що лється, грав відблисками сірого. Алліт Пітер ледь виповнилася двадцять. Вона могла бути майже потворною привабливою чи неперевершено-прекрасною, залежно від настрою та думки про себе. Але ніхто і ніколи не вважав її хорошенькою або пікантною мордочкою. Чарівність Аллет крилася ще й у тому, що сама дівчина зовсім не підозрювала про свою красу і не надто дбала про зовнішність. Мила, сором'язлива, м'яка, словом – із тих лапочок, яких нині вдень з вогнем не знайдеш, але народилася в Римі, мала музичну італійську вимову і любила своє рідне місто. Всім серцем відчувала духовну спорідненість із Великою Солицею. Дивлячись на стародавні церкви і гігантський колізей, вона знала, що належить до давно згаслої ери великих звершень. Алет, гуляла площою Навона, слухала мелодію води, що грає у фонтані «Чотирьох рік», міряла кроками площу Венецію зі схожим на весільний торт пам'ятником Віктору Еммануелю II. Проводила нескінченні години у соборі Святого Петра, музеях Ватикану та галереї Боргезе, насолоджувалася безсмертними творами Рафаеля, Фра Бартоломео та Андреа дель Сарто, талант цих великих майстрів, одночасно захоплював та пригнічував Алєт. Вона страшенно шкодувала, що не народилася у 16 столітті і навіки втратила можливість дізнатися про них за життя. Для неї вони були набагато реальніші, ніж перехожі, які діловито поспішали кудись по жвавих вулицях. Аліт відчайдушно хотіла стати художницею. Але темно-коричневий голос матері монотонно стверджував. «Тільки марно витрачаєш папір та фарби. У тебе нема таланту». Переїзд до Каліфорнії все змінив у її житті. Спочатку Аліт тривожилася, не знаючи, як складеться її доля, боячись, що не зможе звикнути, але Купертіно виявився приємним сюрпризом. Тут її ніхто не знав. Вона нарешті набула бажаної свободи і, крім того, полюбила свою роботу в Global Computer Corporation. Щоправда, тут не було картинних галерей, але у вихідні Алет часто їздила до Сан-Франциско і ходила тамтешніми музеями. «Навіщо тобі вся ця муть?» дивувалася Тоні Прескот. «Краще підемо зі мною в Піджі Міліганс, хоч повеселишся як слід». «Невже тебе не цікавить мистецтво?» «Звичайно, цікавить», ліниво посміхнулася Тоні. «А що це таке?» Лише одна темна хмара затьмарювала життя Алет Пітер. Вона страждала на одну з форм – маніакально-депресивного психозу і почуття пасійного відчудження від оточуючих нерідко турбувало її. Миттєві зміни настрою траплялися несподівано, і вона в одну секунду могла перейти від блаженної ейфорії до розпачу і була позбавлена здатності керувати своїми емоціями. Тоні була єдиною, з ким Аліт не соромилася обговорювати свої проблеми. У неї завжди знаходився вихід із будь-яких труднощів, а саме пропозиція піти і розважитися на всю котушку. Улюбленою темою розмов Тоні була Ешлі Паттерсон. Варто було Шейну Мілеру підійти до Ешлі, як Тоні миттєво насторожувалася – «Подивися тільки на цю фрегідну сучку!» – зневажливо шипіла вона. «Подумаєш, снігова королева!» «Вона справді надто серйозна!» – погоджувалась Аліт. «Не завадило б декому навчити її сміятися!» «Швидше вже трахатись!» – фірка Латоні. «Б'юся б, б заклад! Вона не знає, яким місцем це робиться!» Щотижня Аліт після роботи відвідувала притулок для бездомних і допомагала роздавати вечерю. Серед нещасних, яким не пощастило в житті, була одна бабуся, яка з нетерпінням чекала на відвідування Аліт. Вона не піднімалася з інвалідного візка, і дівчина допомагала їй влаштуватися за столом і приносила їжу. «Люба», якось сказала бабуся, «Якби я мала дочку, я хотіла б, щоб вона була схожа на вас». Аліт судом настиснула її руку. «Ви надто добрі. Я не заслужила таких похвал. Але все одно дякую». А скрипучий, глузливий внутрішній голос єхідно проскриготів. «Будь у тебе дочка, напевно, виявилася б такою ж брудною свинею, як ти». Алет з жахом заплющила очі. «Звідки такі мерзені думки? Немов хтось сидить у ній, чужий і злий?» І таке траплялося постійно. Якось Алет поїхала за покупками з Бетті Харді, парафіянкою тієї ж церкви, що й сама Алет. Вони зупинилися перед вітриною у Нівермагу, і Бетті захоплено зітхнула. «Яке миле плаття, правда?» – дивовижне кивнула Алет. «У житті не бачила нічого потворнішого. Цілком підходить такому опудалу, як ти. Знову і знову, знову і знову. Ні друзів, ні шанувальників. Всіх критикував. На дусіма глузував недремливий мерзенний виродок, що жив у душі Алет. Якось вона вечеряла з Роналдом, церковним сторожем. Той був явно захоплений дівчиною і безперервно говорив їй компліменти. «Мені подобається бувати з тобою, Аліт. Давай зустрічатися частіше». Згодна з ніяку віло посміхнулася Аліт. «Ні за що, бовдур, стаєросовий, гидкий слимак, тільки через мій труп». Вона відразу схаменулась і злякано зригнулася. Та що це з нею? Відповіді не було. Але найдрібніші образи, завдані оточуючими, найдурніші непорозуміння, миттєво приводили Аліт у сказ. Якось необережний водій підрізав її машину. Дівчина заскрипіла зубами, відчуваючи непереборне бажання «Прикінчити виродка!» Який посмів так її образити. Чоловік висунувся, махнув рукою на знак вибачення, і Алет прихильно посміхнулася, але лють від цього не вщухла. Коли чорна хмара знову опускалася на Алет, вона винаходила всілякі страти та нещастя для пішоходів, які нічого не підозрювали. Сцени, які вона подумки розігрувала, були дуже реальними. Кров лилася рікою, відірвані кінцівки, відрубані голови валялися на тротуарах, крики і стогін роздирали повітря і здавалися Алет чудовою музикою. Але вже за кілька хвилин вона приходила до тями і корчилася від сорому. У світлі дні Алет перетворювалася на зовсім іншу людину – Щиру, добру, співчутливу, завжди готову допомогти людям. Але й тоді радість затьмарювалася свідомістю того, що темрява знову прийде, накриє її, і вона втопиться в ній, а колись обов'язково захлинеться. Щонеділі Алет ходила до церкви, священник якої був широко відомий своїми освітніми та благодійними програмами – Тут надавали допомогу бездомним, проводили факультативні заняття з мистецтва та навчали неписьменних. Алет вела кілька класів недільної школи та допомагала у дитячому садку. Вона намагалася брати участь у всіх добрих починаннях і присвячувала їм майже весь вільний час. Особливо вона любила давати дітям уроки живопису. Цієї неділі церква влаштовувала благодійний ярмарок для збору коштів. Аллет принесла продаж, на продаж кілька своїх робіт. Пастор Френк Селваджо з подивом подивився на картини. Це, Це просто приголомшливо, блискуче. Вам варто було б висавити їх у галереї? Аллет залилася фарбою. Та ні, не варто. Це... Просто хобі. На ярмарку було багато народу. Парафіяни привели своїх друзів та рідних, і біля ігрових павільйонів та лотків з товарами яблуко не було, де впасти. Тут торгували з покусливими тортами, майстерно пошитими клаптевими покривалами, домашніми джемами в гарних горщиках, різьбленими дерев'яними іграшками. Люди переходили від лотка до лотка. Пригочалося солодощами та купували зовсім непотрібні їм речі. Нічого не вдієш, все це на користь бідних, умовляла якась жінка, чоловіка. Але вкотре оглянула картини, прихилені до сінки кіоску. В основному це були пейзажі в яскравих соковитих тонах, які мимоволі приковували погляд кожного глядача. Але дівчину переповнювали сумніви та погані перечуття. «Ти даремно витрачаєш стільки грошей на фарби, дитинко». «Привіт!» – гукнув темно-синій, дуже приємний чоловічий голос. Дівчина обернулася. Незнайомий чоловік зосереджено розглядав картини. «Це ви намалювали?» «Ні, кретин!» Микеланджело спустився з неба і взяв у руки кисть. «Ви дуже талановиті. Дякую вам». «Що знають про талант такі, як ти?» Поруч зупинилася молода пара. «Ти тільки помилуйся цими фарбами. Справжній вихор!» – захоплювалася молода жінка. «Послухай, я повинна будь-що будь придбати цей пейзаж. Місс!» «Ви справжній майстер!» І так тривало весь день, поки у Аллет не залишилося жодної картини. Люди, не скуплячись, платили гроші та обсипали її компліментами. Їй дуже хотілося повірити, але щоразу темна завіса незмінно опускалася, відтинаючи її від усього світу. «Господи, невже вони не розуміють», що нахабно обдурені, про яку красу йдеться, та вони просто знущаються з мене. Серед тих, хто святкував, виявився власник художньої галереї. Оцінивши роботи Аллет, він, як і всі інші, порадив виставляти їх на продаж. «Я лише аматор», – заперечила Алет і на відріз відмовилася продовжувати розмову. До вечора вона зібрала виторг, поклала в конверт і вручила пасару Силваджо. Сума виявилася такою великою, що Френк здивовано похитав головою. «Дякую вам, Алет. У вас справді рідкісний дар. Що може бути кращим, ніж нести людям радість та красу?» «Ти чуєш, мамо? Чуєш?» Буваючи в Сан-Франциско, Алет довго блукала залами музею сучасного мистецтва та музею Деянга, вивчаючи колекції американського живопису. Там вона часто зустрічала молодих художників, котрі захоплено писали копії знаменитих шедеврів. Очевидно, це були студенти численних мистецьких студій та шкіл. Якось її увагу привернув молодик, років 30, світловолосий і стрункий з мужнім розумним обличчям і проникливим поглядом великих ясних очей. Петун'ї Джорджії О'Кіф, його кисі, здавалися чи не кращими за оригінал. Помітивши, що Алет спостерігає за ним, художник чемно кивнув. «Привіт!» Теплий, глибокий голос кольору гречаного меду. «Здрастуйте!» – несміливо пролепетала Алет. Чоловік кивком показав на картину, над якою працював. «Ну, як на вашу думку?» «Белісімо, це дійсно чудово!» випалила вона і насторожилася, чекаючи, що внутрішній голос угідливо додасть. «Для жалюгідного любителя!» Але нічого подібного не сталося. Алет здивовано моргнула. «Це справді чудово!» Тупо повторила вона. Ради чути, усміхнувся молодик. До речі, мене звуть Річард. Річард Мелтон. Лет, Пітер. Ви часто приходите сюди? Сі. Як тільки видасться вільна хвилина. Я живу не у Сан-Франциско. Де ж у такому разі? У Купертіно. Жодних. Це не твоя собача справа або... До чого вам знати? Просто, у Купертіно. Що це з нею відбувається? Знаю, миле маленьке містечко. Мені воно також подобається. Не якого біса вам здається, що це миле маленьке містечко, або що вам взагалі відомо про милі маленьке містечко. Але ще мені воно теж подобається. Чудеса. Річард підвівся і почав складати Мальберт. «Я зголоднів. Ви дозволите пригостити вас ленчем. У кафе-музею чудово годують. Краще, ніж в будь-якому ресторані». Алет майже не вагалася. Зазвичай вона холодно відповідала, що не обідає з незнайомими людьми. Або відмовлялася грубістю. Але цього разу охоче кивнула. «Вабене!» І задоволенням. Такого з нею ще ніколи не було. Повітря, здавалося, пронизали тонькі золоті нитки. В душі звучала, нечувана для сторонніх музика, і морок змінився безхмарним блакитом. Вони чудово провели час, і в'їдливий голос жодного разу не дав про себе знати, Розмова зайшла про великих майстрів минулого, і Алек згадала, що народилася у Римі. «Я ніколи не був в Італії», – з жалем зітхнув Річард. «Можливо, колись. Як було б чудово гуляти Римом, рука об руку з Річардом». До кінця обіду Річард випадково відвів очі і помітив на протилежному кінці зали свого товариша по кімнаті. «Геррі!» гукнув він. «Не знав, що ти будеш тут. Іди сюди, я тебе дещо з ким познайомлю». «Це Алет Пітер, Геррі Кінг». Схоже, Гері та Річард були ровесниками і навіть чимось були схожі один на одного, якщо не вважати того, що у гері були густі пишні локани, що доходили до плечей. «Рада познайомитися, Геррі», вічливо пробормотіла дівчина. «Геррі, мій найкращий друг ще зі школи». «Цілком правильно. Не уявляєте, скільки компромату у мене накопичилося на нього за всі роки, проведені разом. Так що, якщо бажаєте дізнатися цікаві подробиці, я завжди готовий». «Геррі, ти нікуди не поспішаєш? «Ну ось, завжди так. Вічно мені рота затикають», – поскаржився Геррі. Але «Не забувайте, я завжди буду радий викласти все, що знаю. Бувайте, ще побачимось». Дочекавшись, поки друг відійде, Річар тихо спитав. але можу я знову вас побачити?» «Звичайно, мені теж хотілося б цього». І внутрішній голос. «Дуже хотілося б. Жахливо». У понеділок Алет розповіла Тоні про нового знайомого. «Знайшла, з ким зв'язуватися», – фіркнула Тоні, – «з художником. Все життя харчуватимешся фруктами, купленими для натурмортів. На більше просто грошей не вистачить. Вони всі жебраки. Невже всерйоз збираєшся зустрічатися з ним?» «Так», – посміхнулася Аллет. «Здається, я йому сподобалася і...» «Він мені теж. Це вперше у житті. Невже ти не розумієш?» Все почалося з невеликого непорозуміння і закінчилося запеклою суперечкою, яка ледь не перейшла у справжній скандал. Після сорока років бездоганної служби пастор Френк вирішив піти на відпочинок. Паства, яка обожнювала свого доброго священника, що тільки зробив для приходу, була в розпачі. На сам кінець, після безлічі таємних нарад та обговорень, було вирішено зробити йому прощальний подарунок. Годинник, гроші, подорож, картина...» «Картина! Він так любить мистецтво!» – присутні схвально загаманіли. І тут комусь на думку спала блискуча ідея. «Чому б не намалювати його портрет на тлі церкви?» вигукнув хтось із присутніх. «Алет, може спробуєте?» «Звичайно», – кивнула вона, щасливо посміхаючись. Але тут піднявся Уолтер Меннінг, один із церковних старост, член парафіяльної ради, відомий своїми щедрими пожертвуваннями. Він вважався багатим, удачливим бізнесменом, мав прекрасну сім'ю, не скаржився на здоров'я, але, на жаль, був вкрай заздрісний і ненавидів, коли його ближньому хоч у чомусь щастило. «Моя дочка чудово малює», – безцеремонно втрутився він. «Можливо, вона погодиться написати портрет». «Влаштуємо конкурс», – запропонував Роналд, – «і подивимося, у кого краще вийде». Ті, хто зібрався, гаряче аплодували Всім припала до душі ідея церковного сторожа. Алет не випускала з рук кістей та палітри. П'ять днів вона працювала зранку до вечора, випросивши відпустку на роботі. І зуміла створити справжній шедевр. З полотна наглядачів глядачів дивилася саме втілення, доброти та співчуття. Зовсім як у житті. Пастор Сарва Салваджо був справжнім господнім слугою, покликаним неси у світ справедливість і співчуття до грішників. Наступної суботи парафіяни знову зібралися, щоб подивитись на портрети. Здавалося, всі голоси беззастережно віддані плодам таланту Алет. «Зовсім як живий! Ось-ось зійде з полотна!» «О, йому, мабуть, страшенно сподобається!» Та йому місце у музеї, Алет. Але тут Волтер Меннінг розпакував другу картину. Добросовісна, ледь холоднувата робота, безперечна подібність, відсутня лише вогонь натхнення, що освітлював живопис Алет. Дуже мило, тактовно зауважив один із парафіян. Але думаю, що Алет цілком, цілком вірно. «Я згодна?» але вдалося схопити саме те!» Волтер несхвально схвально стиснув губи. «Рішення має бути одноголосним, чи не так?» Нарешті процедив він. «Погодьтеся, що моя дочка – професійна художниця, а не дилетантка, як дехто. Вона зробила вам ласку, погодившись брати участь у цьому так званому конкурсі». «Ви не маєте права так образити її!» «Але, Волтере...» «Ні, вибачте, нічого й чути не бажаю. Або буде, на мою думку, або пастор залишиться без подарунка!» Аллет стиснула серце. «Нічого не вдієш!» «Менінг має дуже великий вплив, і без його грошей багатьом доведеться погано!» «Мені дуже подобається другий портрет!» рішуче оголосила вона. «І не варто сваритись. Давайте зробимо так, як хоче містер Менінг. Б'юся б заклад, він буде куди як задоволений». Сито посміхнувся Менінг. Цього ж вечора по дорозі додому Волтер був збитий невідомою машиною, водій якої боягузливо помчав з місця події, залишивши жертву стікати кров'ю. Швидка приїхала надто пізно. Дізнавшись про те, що сталося, Алет гірко заридала. Розділ четвертий Ешлі Патерсон сьогодні проспала, але хоч і боялася запізнитися на роботу, все ж таки вирішила поспіхом прийняти душ. Стоячи під гарячими струменями води, що пружно б'ють по тілу, вона несподівано почула крізьмірний шум Якийсь дивний звук, стук дверей, що відкрилися або зачинилися. Вона повернула кран із серцем, що б'ється від страху, прослухалася. Тиша. Нерішучи повагавшись, вона квапливо витерлася і навшпиньки пробралася в спальню. Здається, все гаразд, ніде нікого. Знову моя ідіотська уява. Потрібно якнайшвидше одягтися і бігти. Вона зробила крок до комода, висунула ящик і завмерла, невірно дивлячись на його вміст. Хтось копався у її білизні. Лівчики та колготки не дбала звалені в одну купу. У ящику панує повний хаос, а вона завжди акуратно складає свої речі, не кажучи вже про те, що зберігає все окремо в закритих пакетиках. До горла раптом підкотилася Нудота, шлунок стиснула судомою. Невже він розстебнув штани, схопив її колготки і став по них тертися своїм, і при цьому уявляв, що гвалтує свою жертву? Знущається, щоб потім убити? Ешлі судомна втягнула у легені повітря. Варто було б негайно звернутися до поліції, але вони посміються з неї. Хочете, щоб ми провели розслідування тільки тому, що ви вважаєте, ніби хтось копався у вашій мукомоді? Мене переслідують. Ви помічали за собою стеження? Чи бачили когось? Ні. Вам загрожували? Ні. У вас є вороги? «Знаєте, хто хотів би розправитися з вами?» «Ні». «Марно, марно і безглуздо». Ешлі у розпачі заломила руки. Вона не може заявити поліцейським нічого конкретного. Скінчиться все тим, що вони допитають її і будуть вважати божевільною. І мають рацію. Ешлі з гарячковою швидкістю почала натягувати перше, що трапилося під руку – прагнучи якнайшвидше забратися звідси. Потрібно шукати іншу квартиру і переїхати, залишивши невід'ємну примару з носом. Забитися в нору, де її ніхто не зможе знайти. Але радість тривала недовго. Ешлі знову паникла. Звідки таке почуття, що всі зусилля марні і домоклів меч, що весь час висить над головою, невблаганно впаде? Він знає, де я живу і працюю, а я? Що мені відомо про нього? Абсолютно нічого. Вона ніколи не мала зброї, бо ненавиділа насильство та все, що з ним пов'язано. Але тепер? Тепер вона потребує захисту. Ешлі метнулася на кухню, схопила гострий ніж для оброблення м'яса, віднесла в спальню і поклала в ящик тумбочки. «Можливо, я сама влаштувала безлату комоді і забула про це. Можливо, чи лише намагаюся обдурити себе?» Вона спустилася у вестибюль та перевірила поштову скриньку. Там виявився лист на її ім'я із зворотньою адресою Бетфордської середньої школи. Ешлі нервово розірвала конверт і пробігла очима, надруковані на, на комп'ютері рядки. Їй довелося перечитати їх двічі, щоб е, вдалося зрозуміти зміст. «Зустріч десятиліття? Багач, бідолашний, жебрак, злодій, ким би ти не був? Невже тобі не цікаво, що сталося з твоїми однокласниками, які, як і ти закінчили школу десять років тому? Втішся!» ти нарешті отримав шанс дізнатися про все. 15 червня відбудеться зворушливе і грандіозне возз'єднання випускників, що колись розлетілися по всій країні. У програмі «Банкет», «Випивка», «Справжній оркестр» та «Танці» ласкаво просимо. Просимо надіслати письмову згоду на приїзд, щоб ми заздалегідь знали, скільки людей чекати». «Усі з нетерпінням очікують на зустріч із вами». По дорозі на роботу Ешлі не могла позбутися думок про лист. «Усі з нетерпінням очікують на зустріч із вами». «Усі, окрім Джима Клірі, звісно». Дівчина гірко посміхнулася і зназала плечима. «Я хочу одружитися з тобою. Дядько запропонував мені роботу в рекламному агентстві». Чиказський поїзд відходить о сьомій ранку. Ти поїдеш зі мною? Знову цей нестерпний біль. Біль безплідного очікування на залізничному вокзалі. Біль втраченої віри. Біль зганблного кохання. Він злякався, відмовився від неї, залишив одну тремтіти на ранковому вітрі, не зумів захистити від Сівана. «Ах, та забудьте про всі ці дурниці, адже не надумала ж ти справді їхати». Того дня Ешлі обідала із Шейном Мілером. Розмова не клеїлася. Мабуть, настрій у обох був не надто придатним для обмину люб'язностями. «Ти чимось засмучена?» – запитав нарешті Шейн. «Пробач» буркнула Ешлі, вагаючись між бажанням зізнатися у всьому і острахом здатися смішною. Розповісти йому про ранковий випадок? Але це найчистішої води ні синітниця. Що вона пояснить? Хтось заліз її комод? Маячня собача. Натомість вона несподівано для себе сказала. Я отримала запрошення на зустріч випускників моєї школи. «Поїдеш?» «Звісно, ні», – обурено вигукнула Ешлі і схилилася. Вона не очікувала такого вибуху емоцій. Шейн Міллер з цікавістю подивився на неї. «Чому ні? Трохи відпочинеш, відволічешся. На таких зустрічах зазвичай дим стоїть коромислом». «А Джим? Чи захоче він приїхати? Напевно, вже давно одружений». Батько сімейства. Що він скаже під час зустрічі? Робач, я не зміг прийти на вокзал. Мені дуже шкода, але я зовсім не збирався одружитися з тобою. І я нікуди не поїду. Але Ешлі, як не намагалася, не змогла забути про запрошення. Напевно, Непогано побачитись зі старими приятелями. Правда, таких було не так багато. Найближчою подругою вважалася Флоренс Шифер. Цікаво, що з нею сталося. І чи добре змінився Бетфорд за її відсутності? Ешлі Паттерсон виросла в Бетфорді, маленькому провінційному містечку за дві години їзди від Пітсбурга. Навколо височили гори Алегани, які прийняли її у свої надійні обійми. Батько Ешлі на той час був головою меморіальної лікарні округу Бетфорд, однією з найкращих у країні. Ешлі щиро вважала, що найкращого міста немає на всьому світі. Стільки парків та гайків, у яких так чудово влаштовувати пікніки – Повна струмків та річок, де водиться форель, і чини щотижня свята, бали та вечірки. Ешлі часто відвідувала бік де розташовувалася колонія аманітів, секта американських менонітів. Як було весело розглядати смирних конячок, запряжених у легкі яскраво розпарбовані коляски аманітів. Причому кожен колір знаменував місце в ієрархії того чи іншого члена громади. У Бетфорді навіть був свій аматорський театрик, і щороку влаштовувалося свято гарбуза. Ешлі мимоволі посміхнулася при згадці про щасливі роки дитинства. «Можливо, варто ще раз побувати у Бетфорді». Навряд у Джима Клірі вистачить мужності здатися їй на очі. Шейн Нілер був, була єдиною, кому Ешлі розповіла про свої рішення. «Це лише тиждень. Я вилітаю у п'ятницю, а повернуся ввечері в суботу», – пообіцяла вона. «Чудово. Повідом номер рейсу. Я зустріну тебе в аеропорту». «Дякую, Шейне». Повернувшись працювати, Ешлі піднялася до себе і включила комп'ютер. На її подив на екрані почав розгортатися складний візорунок, складаючись незрозумілий спочатку малюнок. Ешлі здивовано вдивлялася у зображення, не розуміючи, що відбувається. Крапки складалися в її портрет. Під зляканим поглядом Ешлі у верхній частині екрану з'явилась рука з м'ясницьким ножем. Потім рука почала наближатися до грудей. «Ще трохи, і ніж встромиться в намальовану Ешлі!» «Ні!» – істерично вирискнула вона, і, вимкнувши манітор, схопилася. «Ешлі, що з тобою?» – стривожився Шейн, підбігаючи до її столу – «Там, на екрані!» – заїкаючись, ледь вимовила вона. Шейн знову натиснув на кнопку і здивована знизав плечима, побачивши кошеня, що ганяла по зеленому газону клубок ниток. «І що тут?» – розвів він руками. «Воно... воно зникло!» – охнула Ешлі. «Що зникло? Що?» – Ешлі похитала головою. «Нічого!» А останнім часом у мене не життя, а суцільний стрес. Пробач, що обтяжую тебе своїми бідами. Чому б тобі не поговорити з лікарем Спікменом? Ешлі якось зустрічалася з доктором Спікменом, психологом компанії, найнятим спеціально, щоб консультувати комп'ютерних фахівців, які постійно перебували в страшній напрузі. Щоправда, він не лікар, Проте розумний, освічений і завжди готовий тебе зрозуміти. Справді, непогано було б відкритись комусь. Що лежить у тебе на душі? Ти маєш рацію, – кивнула Ешлі. 48-річний Бен Спікмен був тут найстаршим, справжнім патріархом серед зелених молодиків. Його кабінет здавався справжньою оазою спокою та згатишку. Тут можна було на кілька хвилин забути про свої неприємності. До того ж, його приймальня розташовувалась наприкінці будівлі, подалі від цікавих очей. «Минулої ночі я бачила страшний сон», – почала Ешлі. Вона заплющила очі і здригнулася, воскрешаючи пам'яті пережитий жах. «Я бігла, сама не знаючи куди», і опинилася у великому саду, повному квітів. Тільки у них були людські обличчя, бридкі, потворні. Вони щось кричали, і я не могла почути жодного слова. Просто мчала кудись. І далі, не пам'ятаю, вона осіклася і розплющила очі. «Може, все не так? Ви намагалися втекти? Хтось гнався за вами?» Не знаю. На мою думку, мене переслідують наяву, доктор Спікмен. Розумію, це здається безумством, але... Думаю, мене хочуть вбити. Спікмен уважно придивився до Ешлі. Хто саме? Не, не знаю. Ви бачили переслідувача? Ні. Ви живете одна, чи не так? Правильно. Зустрічаєтесь з ким-небудь? Я маю на увазі, чи є у вас інтимний друг? Ні, нині, ні. Отже, минуло якийсь час відтоді, як ви. Розумієте, буває, що коли в житті жінки давно немає чоловіків, поступово накопичується чисто фізична напруга, і від цього бувають «Господи, він намагається пояснити, що я потребую хорошого». Ешлі не змогла змусити себе сказати це слово. Як же репетував на неї батько? «Не смій вимовляти таке! Люди подумають, що ти брудна шльондра. Парянні люди не кажуть трахатись. Де ти тільки підбираєш подібні вирази?» «Я вважаю, що ви надто багато працюєте, Ешлі. Навряд чи є причини для занепокоєння?» Повторюю. Це всього лише надмірне нервове навантаження. Постарайтеся більше відпочивати. Не беріть на думку. Спробую. Шейн Міллер чекав її біля дверей кабінету. Що сказав доктор Спікмен? Ешлі вдалося видавити посмішку. Стверджує, що все гаразд, я надто багато працюю». «Треба щось зробити», – стурбована пробурматів Шейн. «І спершу, чому б тобі не взяти сьогодні відгул?» «Дякую, дорогий», – зуснишкою кивнула Ешлі. «Він такий милий, добрий та відданий. Справжній друг. Шейн може бути ним. Тим?» «Не може. Весь наступний тиждень вона не могла думати ні про що, окрім зустрічі випускників». Може, моє рішення поїхати? Помилка, яка мені дорого коштуватиме. Що, якщо Джим Клірі таки з'явиться? Чи усвідомлює він, як жорстоко поранив мене? Чи йому все одно? І він взагалі забув моє ім'я? Вночі, напередодні від відльоту в Бетф... Бетфорд, Ешлі не могла заснути. Вона боролася з бажанням скасувати все – і залишитися вдома. Я, здається, остаточно з'їхала з глузду. Минули є минули, і нема чого дурню маятися. Що тобі до Джима? І до тебе, у кожного своє життя. Отримавши квиток, Ешлі миттю подивилася і простягла квиток касиру. Боюся, ви щось наплутали. Я лечу туристичним класом, «А це квиток першого». «Так, але ж ви самі просили змінити його». «Що?» – ошелешено перепитала Ешлі. «Ви дзвонили і попросили поміняти квиток», – повторив касир, показуючи Ешлі аркуш паперу. «Це номер вашої кредитної картки?» «Та-та-так», – повільно просягла Ешлі. «Вона й не думала нікому дзвонити». Ешлі приїхала до Бетфорда рано вранці і оселилася в готелі курорту «Бетфорд-Спрінгс». Весело, що мали розпочатися не раніше шести, і в останній час вона вирішила оглянути місто. Вийшовши на двір, вона зупинила таксі. «Куди накажете, міс? Провезіть мене вулицями!» Вона завжди вважала, що коли повертаєшся в рідне місто після довгої розлуки – все здається менше розміром і ніби постарілим, але, на думку Ешлі, Бетфорд Бедвор... розрісся і став набагато красивішим, ніж 10 років тому. Таксі їздило по знайомих місцях. Вони минули будинок «Бетфорд Газет», телестудію, дюжину знайомих ресторанчиків та художніх галерей. Тут все, як і раніше – а ось і музей Форта Бетфорд та меморіальна лікарня, витончений триповерховий будинок з портиком. Саме тут до батька прийшла світова слава. Чому ж у пам'яті живі жахливі, огидні скандали між батьками? Вони постійно сварилися з однієї тієї причини. З якої ж? Тепер аж ніяк не згадати». До п'ятої години Ешлі повернулася до готелю. Довелося перевдягатися тричі, перш ніж вона нарешті зупинилася на просій чорній сукні елегантного крою. Нехай вважають, що в неї все гаразд. Рівно у шосі вона увійшла до святково прикрашеної актової зали Бетфордської школи, і її відразу ж обступив натовп смутно знайомих людей. Деякі однокласники майже не змінились, а інших було майже неможливо впізнати. Але Ешлі шукала очима лише одне обличчя – обличчя Джима Клірі. «Яким він став? Невже приведе із собою дружину?» Дівчину постійно гукали. «Ешлі, пам'ятаєш мене? Я Тренту Отерсон приголомшливо виглядаєш. Дякую. І ти також. Познайомся з моєю половиною. Ешлі, невже це ти? Я? Е... Арт Девіс? Забула? Ні, що ти? Як він погано одягнений і тримається ніяково, що я відчуваю себе не у своїй тарілці. Як поживаєш, Арте? Знаєш, Мріяв бути інженером, та нічого не вийшло. «Шкода! Нічого не вдієш!» – довелося стати механіком. «Ешлі, я Ленні Холланд! Боже, та ти справжня красуня! Дякую, Ленні!» Жахливо поглачав і носить на мізинці величезну печатку з діамантом. Зайнявся нерухомістю, і справи йдуть непогано – «Ти все ще не заміжня?» Гешлі трохи завагалася, перш ніж негативно хитнути головою. «Пам'ятаєш, Нікі Брант? Ми одружилися, і у нас близнюки. Такі бешкетники не уявляєш. Вітаю!» Вражаюче, що може статися з людьми за десять років? А дужали, схудли, процвітають бідують, одружуються, розлучаються, стали батьками, бездітні. Ешлі вдавала, що веселиться, за апетитом їла, багато танцювала, співчутливо розпитувала колишніх приятелів про життя, але в голові билася єдина думка – «Де ж Джим Клірі? Чому не прийшов?» – побоявся. Знав, що вона буде, і не наважився глянути їй у вічі, Висока приваблива жінка несподівано кинулася до неї з розкритими обіймами. «Ешлі, я так сподівалася, що побачу тебе!» «Флоренс Шіфер!» Ешлі щиро зраділа зустрічі. Як вона, виявляється, скучила за Флоренс. Жінки знайшли незайнятий столик у кутку, влаштувалися та обмінялися зворушеними поглядами. «Ти дуже красива, Флоренс!» Щиро вирвалося у Ешлі. А ти? Просто очам боляче. Жаль, що я запізнилася. Малятко щось кукситься. Боюся, захворіє. Я за цей час встигла вийти заміж і розлучитися. Тепер шукаю чудового принця. А якщо до тебе? Ти так раптово зникла після випускного балу. Я намагалася знайти тебе але виявилося, що ти покинула місто. Чому так швидко? «Полетіла до Лондона», – пояснила Ешлі. «Батько зарахував мене до коледжу і треба було встигнути на початок занять». «Не уявляєш, чого я тільки не робила, щоб зв'язатися з тобою? Детективи чомусь вважали, що я маю точно знати, де ти». А ти їм знадобилася тому, що зустрічалася з Джимом Клірі та... «Детективи?» – поволі простягла Ешлі. «Ну так, ті, хто розслідував вбивство». Ешлі відчула, як відливає від обличчя кров та холонуть руки. «Яке вбивство?» Флоренс приголомшено дивилася на подругу. «Мій Бог, то ти не знаєш?» що? «Що я маю знати?» – істерично скрикнула Ешлі. «Та що ти тягнеш? Говориш!» Наступного дня після балу батьки Джима повернулися додому та виявили його тіло. Його жорстоко зарізали і кастрували. Кімната шалено закрутилася. Ешлі вчепилася вкрай столу, щоб не впасти. Флоренс схопила її за руку. «Пробач, пробач, Ешлі. Я думала, ти ще тоді прочитала про все, але Ешлі заплющила очі, що було сил. Але нічого не допомагало. В очах стояло бачення самотньої дівочої фігурки, що пробиралася темними вулицями до будинку Джима Клірі. Але, як завжди, Проклята розсудливість взяла гору. Вона злякалася і повернула додому. Якби тільки вона наважилася тоді прийти до коханого, він був би живий. Який страшний гріх! Усі ці роки вона ненавиділа його. Хто ж міг підняти на нього руку? Хто? І знову розлючений крик батька. «Тримай свої брудні лапи!» «Подалі від моєї дочки! Якщо побачу твою пику ще раз, всі кістки переламаю!» Ешлі квапливо підвелася. «Вибач, Флоренс, я щось погано почуваюся!» І метнулася до виходу з таким виглядом, наче за нею гнався сам диявол. «Детективи! Вони, напевно, приходили до батька! Чому він нічого не написав?» Не хотів її хвилювати, чи не надав трагедії значення, або, або боявся. Що саме? Першим же рейсом вона вилетіла до Каліфорнії і, діставшись додому, заснула лише під ранок. Знов шалений кошмар навалився на неї. Чия семна постать почала душити дим, джима, а потім і завдавати ударів ножем. Кров розсікалася по підлозі, піднімалася все вище, погрожуючи втопити Ешлі. І крики, нестерпно болючі крики жертви і тріумфуючий регіт-убивці. Нарешті невідомий виступив на світло. На Ешлі глянули очі батька. Розділ 5. Наступні місяці злилися в пам'яті Ешлі в один нескінченний, сповнений туги та муки день. Вона не жила, а виживала. Намагалася зіщулитися в непомітну грудочку і перечекати, поки не вляжеться ураган. Вигляд понівеченого садиськи скаліченого тіла Джима Клірі переслідував її. Спочатку вона вирішила ще раз відвідати доктора Спікмена, але зрозуміла, що нікому не посміє відкрити душу. Зізнатися в страшних підозрах, що роз'їдали її волю і мужність, наче кислотою. Тільки остання негідниця здатна подумати таке про батька. Хіба Стіван здатний на злочин? Вона намагалася прогнати невід'ємні думки та зайнятися роботою. Марно. Вона глянула на екран. Ну от, так і є. Логотип вкотре зіпсований. Ешлі скривилася. Підійшов Шейн. Погляд пильний та стривожений. З тобою все гаразд, Ешлі. Вона на видавила посмішку. Все в порядку, дорогий. Все ще не можеш забути свого друга? Шейн був єдиним, Кому Ешлі розповіла про загибель Джима, я згодом минеться. Як щодо того, щоб повечеряти сьогодні? Дякую, Шейне. Я мені не до того краще наступного тижня. Замітано. Якщо я чимось можу допомогти, знаю. Шейн, на тебе завжди можна покластися, тільки тут нічим не допоможеш. «Дивись, місто, що задниця чимось засмучена!» – прошепотіла Тоні. «Так її треба, сучці!» «А мені її дисплейс, тобто шкода!» – заперечила Аліт. «Здається, у неї неприємності!» «Та пропади вона пропадом! Можна подумати, що у нас своїх проблем немає!» Нарешті закінчився ще один тиждень. Попереду вікенд, і можна провести його вдома, у ліжку, з книжкою в руках. У п'ятницю ввечері Ешлі піднялася за столу і попрямувала до виходу, але дорогу загородив Денні Стібл. «Гей, бебі, хочеш звалити, не поговоривши зі мною? У тебе що, зуб на мене виріс, а я сподівався, що ти погодишся зробити мені маленьку ласку». «Вибач, Денісе, я...» «Та все окей, тримай хвіст пістолетом і...» Схопивши Ешлі за руку, нахабно заявив. «Мені потрібна порада розумної баби, такої, як ти». «Денісе, у мене немає настрою». «Слухай, я закохався в одну чувиху і хочу одружитися, але з'явилися деякі проблеми. Не знаю, як і бути». «Допоможеш? Ну, що тобі того варте?» Ешлі нерішуче озирнулася. Вона не мала особливої симпатії до Деніса. Але ж не можна відштовхувати людину, що звернулася до тебе за допомогою. А це не може зачекати до завтра. «Віриш? Аж ніяк. Справа термінова!» «Добре», – зітхнувши, погадилася Ешлі. «Ну що, завалимося до тебе?» «Не варто. розсидиться ще, спробуй його вижани. У такому разі зазирнемо до мене!» Ешлі трохи подумавши, неохоче кивнула. «Принаймні, вона піде, коли захоче. І якщо дасть йому гарну параду, можливо, він перейде на іншу і дасть Ешлі спокій». «Ну й ну!» – посміхнулася Тоні. «Вона зовсім поїхала, хенджа бісова. Тепер потягнеться додому до цього виродка. Та в неї остаточно дах поїхав. Повірити не можу, що вона така дурна. Ось точно, дві звивини в голові». «Вона чесно хоче допомогти йому. Що тут поганого?» «Кинь, Алет, коли ти порозумнішаєш. Давно настав час подорослішати». Цій тварюці не терпиться вставити їй пістон. Невже вона настільки наївна? Саме краще не скажеш. Житло тібла виглядало як барліг сучасного вампіра, стіни обвішані постерами зі старих фільмів жахів, опеміж з вирізаними журналів, знімками оголених моделей і хижих звірів. Столи були заставлені крихітними дерев'яними скульптурками що зображували чоловіків, жінок та тварин у непристойних позах. «Справжня обитель безумця», – подумала Ешлі, огидно оглядаючись. Їй не терпілося якнайшвидше звідси вибратися. «Бебі, я страшенно радий, що ти погодилася прийти. Буду у тебе у вічному обов'язку, якщо я не надовго, Денісе», – перебила Ешлі. Розповідай скоріше, у мене мало часу. Хто ця жінка? Повір, це щось, обтяжливо облизнувся Деніс, простягаючи її пачку цигарок. Хочеш, я не курю. Як щодо випити? Тібл класнув запальничкою і глибоко затягнувся. І не п'ю. Не куриш, не п'єш, реготав Деніс. Справжній скарб. «Що ж нам лишається? Найцікавіше? Так, дитинко. «Денісе, якщо ти не перейдеш до справи?» – погрозливо почала Ешлі. «Жартую, жартую!» Деніс утихомірювально підняв руки, підійшов до бару і налив у келих і вина. «Може, таки спробуєш? Що тобі станеться від одного кавтка?» Він вручив їй келих. Ешлі трохи... Зам'ялась. Розповідай про мій здосконалість. Деніс влаштувався на дивані поруч із Ешлі. Повіриш, у житті не зустрічав нічого подібного. Така ж сексі, як ти. І в ліжку? Негайно припини. Або я йду. Згайчику. Нема чого спускати на мене собак. Я думав зробити комплімент, а ти... Гаразд. Коротше кажучи, вона втріскалася в мене по вуха, але її батьки чути нічого не хочуть. Розумієш, батько важлива шишка, і заборонив мені пудрити мізки його доночці. Ешкль... Ешлі пригубила один ковток і мовчки слухала. Бачиш, у чому штука? Якщо я натисну, вона вискочить за мене, але її шнурки встануть дибки. «Не бачити нам до Діні Цента, статових бабок. Значить, колись вона, напевно, звалить усю правину на мене. З іншого боку, як нам бути? Зрозуміло, у чому біда?» Ешлі зробила ще ковток. «Звичайно, я і тут усе застелило пеленою». Ешлі повільно приходила до тями, невиразно усвідомлюючи, що трапилося щось жахливе. Голова була важка, як свинець. Її чимось опоїли. Потрібно було надлюдські зусилля, щоб розплющити очі. Ухитрившись нарешті оглянути кімнату, Ешлі заціпеніла. Вона лежала зовсім гола в неохайному готельному номері. Хапаючись руками за спинку ліжка, вона примудрилася підвестися, голова кружляла, у скронях стукало. Куди це її занесло, і яким чином вона опинилася у цій дірі? Але тут Ешлі побачила меню готельного ресторану, що валялося на тумбочці, і, перемагаючи біль, вдивилася в обкладинку Чикаго, Луб-готель. Ешлі ще раз перечитала слова не зграбнена, червоною фарбою. «Чикаго? Що вона робить у Чикаго?» У п'ятницю вона погодилась зайти до Деніса Тібла. «Чому не пам'ятає, як пішла звідти і що робила потім?» «Який сьогодні день?» Несамовита вона підняла слухавку і набрала номер. «Чим можу допомогти, міс?» «Який? Який сьогодні день?» Ледве вимовила, майже не крутячи язиком. «Сімнадцяте?» «Ні, я маю на увазі, який день?» «Тижня?» «Понеділок?» «А в чому?» Ешлі кинула слухавку, ніби опікшись. «Понеділок? Якимось чином із життя випали два дні та дві ночі?» Вона впала на ліжко, намагаючись пригадати, що сталося. «Так». Вона була в госях тібла, і той умовив її випити вина, і далі, далі порожнеча. Мабуть, ублюдок підсипав щось у вино, якусь гідоту, від якої вона втратила пам'ять. Газети постійно кричали про подібні історії. Гидке зілля називали наркотиком насильства. Не одна довірлива дурочка впала жертвою негідників, подібних до тіпса. І серед них вона, Ешлі Патерсон. Всі ці розмови щодо апарати пристрасного кохання виявилися не надто хитрою пасткою. Вона зовсім не пам'ятала, як летіла до Чикаго разом із Тіпсом і хто знімав цей убогий номер. І найгірше, не мала жодного уявлення, що тут сталося. Зараз найголовніше – скоріше дістатися додому, Ешлі гідливо скривилася. Вона сама собі здавалася нечистою. Здавалося, її виваляли в багнюці, осквернили кожен дюйм її тіла. Що він зробив із нею? Умовляючи себе заспокоїтися, вона увійшла до крихітної ванни, вимкнула душ і встала під воду. Теплі краплі струменіли по шкірі, змиваючи всі огидні гідоти, які він робив із нею. «А що, коли вона завагітніє?» Продумці про те, що від цього покидька може народитися дитина, Ешлі занудила. Блювотні спазми довго трусили її, але очевидно, весь цей час у роті не було ні крихти. Ешлі почало вивертати жовчу. Якось оговтавшись і пропаласкавши рота, вона накинула рушник і підійшла до шафи. Її одяг кудись подівся. На вішалках бовталася чорна шкірина міні-спідниця та дешевий топ локшина. Внизу стояли туфлі-човники з височенними підборами. У нормальних обставинах Ешлі на думку, не спала б надіти щось подібне. Але зараз нічого не вдієш. Вона натягла чужі речі і подивилася в дзеркало. Справжня панельна дівка – Добре, що сумочка лишилася. Ешлі парилася в гаманці. Усього сорок доларів. Але, слава Богу, чекала книжка та кредитна картка на місці. Вона визирнула в коридор. Нікого. Ешлі спосилася на ліфті у брудний висибюль. Підійшла до сійки і перед'явила літньому партія кредитну картку. «Вже покидаєте нас?» – посміхнувся він. «Шкода! Зате непогано провели, мабуть, час, лапочка!» Ешлі подивилась на нього, гадаючи, що він має на увазі і боячись спитати. Її так і підмивало дізнатися, чи випасався Деніс. Але, мабуть, не варто будити сплячого собаку. Порт'є засунув її картку в посттермінал пристрій перевірки платоспроможності кредитних карток з похмурнів і повторив процедуру «Перепрошую, на вашому рахунку нічого немає, ви перевищили ліміт». Ешлі вражено відкрила рота «Жах продовжується, не може бути, тут якась помилка». Портіє зназав плечима «У вас ще є кредитні картки?» «Ні, сподіваюся, ви берете чеки». Чоловік з явним несхваленням оглянув її зухвале вбрання. Іноді, якщо у вас є якесь посвідчення, звичайно. Тут є звідки зателефонувати. Телефон за рогом. Меморіальна лікарня Сан-Франциско. Чи можна попросити доктора Патерсона? Хвилинку, будь ласка. Кабінет лікаря Патерсона. Сара, це Ешлі. Мені треба терміново поговорити із батьком. Перепрошую, міс Патерсон, але він в операційній і. Ешлі судом насиснула слухавку. Не знаєте, скільки він там пробуде? Важко сказати. На сьогодні призначено ще одну операцію. Ешлі з останніх сил боролася за серикою, що підступала. Злі сльози пали очі, руки тремтіли ще трохи і вона впаде на підлогу і заб'ється у нападі. «Слухайте, Сара, у мене невідкладна справа. Будь ласка, передайте, що я чекаю на його дзвінок. Я чекатиму тут, поки він не відгукнеться». Вона повільно продиктувала медсестрі номер телефону і, переконавшись, що все, та все записала, повісила слухавку. Ешлі просиділа у вестибюлі більше години, натягнута як струна, подумки, благаючи батька поквапитися. Люди, що проходили повз неї, здивовано поглядали на неї, а деякі чоловіки відверто дивилися і багатозначно підморгували. Вона відчувала себе виставленою на показ дешевкою і не знала, куди подітися від їхньої цікавості. Коли нарешті пролунав пронизливий дзвінок, Дівчина здригнулася від несподіванки і кинулася до телефону. «Ало? Ешлі?» «Так, тату, я. Що трапилося?» «Я в Чикаго і... Що ти там робиш?» «Потім усе поясню. Мені потрібний квиток на літак до Сан-Франциско. Я лишилася без грошей. Ти посичиш мені?» «Звичайно. Не вішай слухавку». Цього разу довелося чекати лише кілька хвилин. О 10.40 за аеропорту Охара вилітає літак American Airlines. Рейс 407. У реєстратора буде квиток на твоє ім'я. Я зустріну тебе в аеропорту сан -Хасета. «Ні!» Ні, майже скрикнула Ешлі. Вона не може допустити, щоб батько побачив її в такому вигляді. Я спочатку мені потрібно поїхати додому, переодягнутися. Так і бути. Зустрінемося за вечерею. Тоді все і розкажеш. «Дякую, тату, дякую. Не знаю, що б я робила без тебе». Усю дорогу назад Ешлі думала про тібла і ту паскудність, що він посмів із нею зробити. Залишається одне – звернутися до поліції. Не можна, щоб він вийшов сухим із води. Йому це з рук не зійде». Скільки ще нещасних потрапила в паску, влаштовану цим негідником? Переступивши поріг своєї квартири, Ешлі полегшено зітхнула. Вперше за цей час вона відчула себе в безпеці. Ось воно – її притулок від навколишнього світу. Тепер залишається лише позбутися цих лахміттів. Вона загидаю зірвала себе по ці страшні обладунки – і попрямувала у ванну. Не заважає знову прийняти душ перед зустрічю з батьком. Дівчина полегшено зітхнула, але, не дійшовши до ванної двері, завмерла як вкопана. На туалетному столику валявся спалений майже до фітра сигаретний недопалок. Вони сиділи за кутовим столиком у ресторані «Оукс», Батько здивовано хмурився, розглядав Ешлі. «То що ти робила у Чикаго?» «Я... я не знаю». «Не знаєш?» – здивувався батько. Ешлі закусила губу, намагаючись вирішити, чи варто розповідати йому правду. «Можливо». Батько зуміє знайти вихід цієї павутини брехні та зради. «Бачиш?» – неохоче почала вона – «Деніс Тібл запросив мене до себе під тим приводом, що...» Дені Тібл? Ця гадина?» Якось Ешлі познайомила батька зі своїми товаришами по службі, і він з першого погляду загорівся непроборканою ненавистю до Тібла. «Що в тебе може бути спільного з таким типом?» Ешлі миттєво зрозуміла, яку помилку зробила. Батько надто ревно ставиться до неї, і всіма силами намагається вберегти від чоловіків. Якщо він дізнається, що створив тібл, то просто йому не жити. «Якщо я коли-небудь побачу твою пику, переламаю всі кістки...» «Це дрібниці», – поспішно запевнила дівчина. «Я хочу знати, що трапилося», – наполягав Сіван. Ешлі довго сиділа, не рухаючись, намагаючись подолати погані перечуття. «Що зараз розпочнеться?» «Розумієш? Я трохи випила, і...» У міру продовження оповідання обличчя Сівена дедалі більше похмурніло. Очі блиснули шаленою люттю. Ешлі заговорила швидше, намагаючись пропускати найнеприємніші подробиці. «Ні». Повторив батько, не поспішай. Я хочу знати все. Цієї ночі вона лежала дивлячись у селю, не в силах заснути. Якщо вся історія випливе назовні, мені буде не переливки. Стану загальним посміховиськом. Усі зловтішатимуться, будуть насміхатися. Але мовчати не можна. Потрібно йти в поліцію. Навколишні люди давно застерігали Ешлі, що Деніс на ній з але вона все пропускала по вуха, Сліпа ідіотка. Тепер, озираючись назад, вона згадувала, як насторожувався Деніс, коли з нею хтось заговорював, як постійно намагався призначати побачення і вічно підслуховував. Але принаймні тепер вона знає, хто її переслідував. О пів на дев'яту, коли Ешлі збиралася на роботу, задзвонив телефон. Вона підняла слухавку. Гало? Ешлі, це Шейн. Поліція тільки зараз виявила тіло Дениса Тібла». Земля похитнулася під ногами дівчини. «О, Боже, що сталося?» За словами шерифа, хтось прирізав його, а потім кастрував. Розділ шостий. Помічнику шерифа Сему Блейку нелегко дісталася його посада в поліцейській дільниці Купертіно. Для цього йому довелося одружитися з сестрою шерифа Сиріною Даулінг, сварливою відьмою, з язиком як бритва, невживливою і злобною істеричкою, готовою по будь-якій дрібниці закотити скандал. Сем виявився єдиним – хто міг виносити таку стерву, як сирина, Цей добродушний, спокійний, вкрай смирний коротун цілком вартий за рахування долику святих, уже хоча б тому, що жив з такою мегерою. Зазвичай він терпляче вичікував, поки Сиріна заспокоїться, і тільки тоді намагався щось пояснити. І як не дивно, іноді добувався свого. Блейк став поліцейським – тому що шериф Метт Даулінг був його найкращим другом. Вони виросли в одному місці, разом ходили до школи і з дитинства були нерозлучними. З Блейка вийшов справжній поліцейський. Він щиро любив свою роботу і не мислив себе в іншій якості. Незважаючи на скромну зовнішність, він мав допитливий розум і впертість бульдога. Таке рідкісне поєднання робило його найкращим детективом в окрузі. Цього ранку Сем Блейк і шериф Даулінг, користуючись тимчасовим затищам, дружньо пили каву. «Я чув, учора моя сестриця знову влаштувала сцену. Усі сусіди дзвонили, скаржилися на гамір. Кажуть, вона вила не гірше за поліцейську сирену. Ну і бій, баба!» «Мені таки вдалося її втихомирити», – знезав плечі Масем. «Слава творцю! Мені більше не доводиться жити з нею в одному будинку. Не розумію, що на неї заходить. Істеричка проклята». Дружню бесіду перервав патрульний. «Шериф! Тільки зараз зателефонували 911. На Вейл авеню сталося вбивство». Шериф запитливо глянув на друга. «Іду», – кивнув Сем. Через чверть години Блейк входив у квартиру Деніса Тібла. Другий патрульний, стоячи у вітальні, розмовляв із керуючим. «Де тіло?» – запитав Блейк. Патрульний кивнув на двері спальні. «Там, сер. Молодий поліцейський був блідий, як смерть. Блейк переступив пиріг, із кам'янів від несподіванки. Таке навіть у страшних снах не привидеться. На ліжку було розкинуто оголений труп, і сему здалося, що вся кімната потопає в крові. Крукнувши до ліжка, він побачив, звідки сочиться багряний струмок. Спину жертви хтось зі звірячою жорстокістю витикав шийкою розбитої пляшки тож у незлечених ранах блищали осколки скла. На довершення всього бідолаху ще й оскопили. Поруч валялися змучені лахміття людської плоті. Побачивши жахливу картину, Блейк відчув гострий біль у паху. «Хто ж, чорт забирай, здатний на такий кошмар?» – голосно спитав вінопережнечу. «Зброї ніде не було видно». «Можливо, виявиться під час обшуку». Помічник шерифа відвернувся і вийшов у вітальню. «Ви знали загиблого?» – запитав він керівника. «Так, це його помешкання. Як його звуть?» «Тібл, Денніс Тібл», – Блейк записав відповіді управителя. «Як довго він жив тут?» «Майже три роки. Що можете розповісти про нього?» Не дуже багато, сер. Тибл був людиною потайною, майже нікого до себе не водив. Якщо не брати до уваги жінок, і то не часто. в основному повії. І завжди сплачував за квартиру вчасно. Знаєте, де він працював? Звичайно, у Global Graphic Corporation. Один із цих комп'ютерних психів – які нічого навколо не бачать окрім своїх моніторів. Хто знайшов тіло? Одна з покоївок, Марія. Вчора був вихідний, тож вона з'явилася лише вранці. Я хочу поговорити з нею. Так, сер. Зараз покличу. Марія виявилася смаглявою, повною бразилійкою, до смерті переляканою. Ви виявили труп Марії. «Це не я! Не я! Присягаюся! Не я це зробила!» – істерично скрикнула жінка. «Мені потрібний адвокат? Ні, жодних адвокатів. Просто опишіть, що побачили». «Нічого. Тобто, я прийшла прибратися, як завжди вранці, і... і нічого не помітила. Думала, його немає. Він зазвичай йде до семи. Я прибрала вітальню і...» «Чорт! Марія, ви не пам'ятаєте, як виглядала вітальня до прибирання?» «Не розумію. Ви щось пересували? Виносили?» «Ну, так. На підлозі валялася розбита пляшка. Вся липка. Що ви з нею зробили?» Перебив Блейк. Поклала в сміттєушільнювач і розчавила. А потім... Помила попільничку та у ній були недопалки. Марія насупилася, болісно намагаючись пригадати. «Один. Я викинула його у відро для сміття на кухні. Ходімо подивимося». Він пішов за пакаївкою на кухню. Марія витягла відро. У ньому лежав недопалок із слідами губної помади. Помічник шерифа обережно сховав його у прозорий пакетик і разом з Марією повернувся до вітальні. «Марія, скажіть, із квартири нічого не пропало? Можливо, якісь цінності?» Жінка озирнулася. «Здається, ні. Містер Тібл любив збирати ці маленькі штучки, витрачав на них дуже багато грошей. Але, здається, все на місці. Отже, це не пограбування». Але ж був у злочинця якийсь мотив. Який саме? Наркотики, помста, ревнощі. «Добре, Марія, ви серли тут цю пилюку, а що потім?» Пропилососила, як завжди, і... Голос жінки здригнувся, Увійшла до спальні, і тут він, він лежить. Вона знову стиснулася від страху і з благанням прошепотіла. «Ви не посадите мене до в'язниці? Присягаюся! Присягаюся! Це не я! Будь ласка!» За вікнами почувся скрегіт гальм. Прибули коронер та його помічник з фургоном та спеціальним мішком для перевезення трупів. Години за три помічник шерифа повернувся до ділянки. «Що вдалося накопати, Сем?» – спитав шериф. «Не дуже багато». Розвів руками Блейк, важко плюхнувшись у потерте крісло. Денні Стібл працював у Глоубу. Якщо вірити товаришам по службі, вважався кимось Накшалт-генія, чарівник у всьому, що стосується комп'ютерів. Людина, щоправда, не дуже, але у своїй справі король. Не такий вже й геній, якщо дав підловити себе зненацька і вбити. Помиляєшся, мед, він був не просто вбитий, а зарізаний, як бик на бійні. Пощасила тобі, що не побачив, як це вчинили. Мабуть, орудував справжній маніяк І жодних доказів. Поки що важко сказати. Насамперед, ще не визначено знаряддя вбивства. Чекаємо на результати з лабораторії. Цілком можливо, їм виявиться розбита пляшка вина. Біда в тому, що Покаївка кинула її у смітті ущільнювач. Схоже, на одному з уламків, що застрягли в рані, збирігся відбиток пальця. Я поговорив із сусідами. Глухо. Ніхто нічого не бачив та не чув. Очевидно, Тібл ні з ким не спілкувався. Справжній рак-самітник. Щоправда, дещо вдалося з'ясувати. Перед смертю Тібл мав статеві стосунки з невідомою жінкою. Ми знайшли сліди вагінальних виділень – лобкове волоса, плями сперми та сигаретний недопалок за слідами губної помади. Проведемо тест на ДНК. Уявляю, яке свято у папараці. Мабуть, на вухах стоять. Як же, ще одна сенсація. Можна сказати, суцільний кошмар на вулиці в'язів. Давненько такого не бувало. Та у них просто слинки течуть у таких поганців. Представляю ці заголовки на півсторінки. Маньяк наносить удар. Кремнієва долина уражена жахом. Шеріф Даулінг досадливо сплюнув. Як би якнайшвидше впоратися цим ділком. Інакше нам з тобою каюк. Якщо не зжереживцем начальство, дістануть вошиві репортеришки. Я негайно їду до Глоубла». Ешлі довго роздумувала, чи доречно з'являтися сьогодні на роботі, чи варто давати привід для підозр, чи виходу так і так немає. Достатньо лише поглянути на неї, і кожен зрозуміє, щось не гаразд. Але якщо вона не здається, бо захоче дізнатися, що трапилося. Напевно, поліцейські вже там і всіх допитують. Вона зовсім не вміє брехати. Але навіть якщо скаже правду, хто повірить? Відразу ж звинуватять у вбив бла. А якщо повірять? Ні, буде ще гірше. Доведеться сказати, що вона у всьому зізналася батькові, і тоді його одразу заарештують. А Джим? Джим Клірі? Він помер тією ж жахливою смертю. Деніс був брудною сволотою, Гвалтівником і мерзотою, але Джим, о чому вона Джима прийняти таку мученицьку смерть? І за що? Адже батько все знав і вважав за краще промовчати, не хотів її засмучувати чи когось боявся? Ешлі заплющила очі і стиснула долонями скроні. Що робити, що їй робити? Сем Блейк піднявся на поверх, де розташовувалися виробничі відділи. Тут панувала похоронна атмосфера. Бліді перелякані службовці, що збилися в невеликі грубки, пер... небезпечно перешіптувалися. Очевидно, всі вже знали про те, що сталося. Ешлі з вмиранням серця стежила за помічником шерифа, який впевнено, ніби вже багато разів тут бував, попрямував до кабінету Шейна Міллера. Шейн підвівся йому на зустріч. «Помічник шерифа Блейк?» «Він самий». Чоловіки обмінялися рукостисканням. «Сідайте, містер Блейк». Сем коротко кивнув головою. «Наскільки я розумію, Деніс Сібл працював у вас». «Цілком правильно. Один із найкращих співробітників. «Яка жахлива трагедія». Він прослужив тут близько трьох років, «Так, справжній комп'ютерний бог. Ми без нього, як без рук. Просто дива творив». «Ви щось знаєте про його особисте життя? Щодо роботи я вже все зрозумів». «Боюся майже нічого», – похитав головою Шейн. «Тібл був нелюдимий, вкрай замкнутий. Вовк одинак, так би мовити». «А як щодо наркотиків? Вживав?» «Деніс? Ось уже ні». Був просто схиблений на здоровому способі життя. Навіть не курив. Може, грав і заборгував комусь купу грошей? Мені про це нічого не відомо. Він був одним із найбільш високооплачуваних співробітників і до того ж досить скромний. Так що... А жінки? Мав дівчину. Жінки не надто шанували його увагою. Точніше буде сказати... «Бігали від тібла, як від чуми», – запевнив Шейн. Але, подумавши трохи, додав. Щоправда, останнім часом він поширювався щодо того, що подумає «одружитися». Він випадково не згадував імені нареченої? Ні. У всякому разі у розмовах зі мною точно ні. Не заперечуєте, якщо я поговорю з вашими колегами? Зрозуміло, ні». Заради Бога кожен буде радий розповісти, що знає. Але маю попередити. Вони страшенно вражені загибелю тібла і, можливо, не відразу звернуться з думками. Вражені. Хотів би я знати, що б з ними сталося, побачивши трупа. Чоловіки вийшли у коридор. «Прошу хвилину уваги», – голосно оголосив Міллер. «Це помічник шерифа Блейк». Він хоче поставити вам кілька запитань. Присутні митєво стихли та насторожилися. «Ви, звичайно, чули, що сталося з містером Тіблом», – почав Блейк. «Нам потрібна ваша допомога у розслідуванні вбивства. Можливо, хтось із вас зможе пригадати, чи були в нього вороги. Хто ненавидів його настільки, щоб відправити на той світ?» Настала Трунова мовчанка – до речі, він збирався одружитися. Ім'я цієї жінки наразі невідоме. Він говорив про неї з кимось із вас. Ешлі судомно хапала повітря ротом. Знову вона задихається. В голові брязки порожнечі. Чому вона мовчить? Чому не їде з місця? Адже зараз час розповісти помічнику шерифа про все, що зробив з нею Тібл. Але перед очима постало викривлене люті обличчя батька, що пізнав правду. Його звинуватить у злочинності та засадять у в'язницю. Заарештують за те, що не дав образити єдину доньку. Але батько не міг нікого вбити. Всесвітньо відомий лікар-хірург. Дениса Тібла кастрували. До реальності її повернув у ривок фрази. «Ніхто не бачив, як він ішов у п'ятницю». «Ну що, лицемірка проклята, догралася?» – посміхнула Сатоні Прескот. «Давай, зізнавайся, що пішла разом з Сіблом. Що, язика проковтнула?» Помічник шерифа втомлено зітхнув, намагаючись приховати розчарування. «Що ж, якщо хтось пригадає якісь подробиці, буду вдячний за дзвінок». «Містер Міллер записав номер мого телефону. Дякую всім!» Натов мовчки спостерігав, як Блейк у супроводі Шейна йде до виходу. Ешлі ледь не втрачала свідомість від полегшення. «Скажіть, містере Міллер, чи були у потерпілого друзі?» «Ні, я б не сказав», – задумливо промовив Шейн. «Деніс не з тих людей, хто відчуває потреб у спілкуванні». Щоправда, він серйозно захопився однією з наших дизайнерів, але там нічого йому не світило. Блейк завмер як укопаний. «Що ж ви раніше? Вона тут?» «Так, але я хотів би негайно поговорити з нею». «Як завгодно. Можете скористатися моїм кабінетом». Ешлі побачила, як вони вертаються. «Мало того, йдуть прямо до неї». Зрадницька фарба кинулася дівчині в обличчя. «Невже? Невже?» Вона не встигла додумати до кінця. Чоловіки були вже поряд. «Ешлі, помічник шерифа Блейк хоче поставити тобі кілька запитань». «То він знає. Знає, де вона провела вечір п'ятниці. Треба бути вкрай обережною. Інакше недовгий потрапити в пастку». «Сподіваюся, ви не заперечуєте, міс Паттерсон?» – запитав Блейк. «Звісно, ні», – видавила Ешлі. «У такому разі, гадаю, нам буде зручніше в кабінеті місера Мілера». Ешлі покірно пішла за Семом. «Прошу сідати», – запропонував він. «Наскільки я зрозумів, цей Денніс Тібл був до вас небайдужий. Я, я вважаю, обережніше». «Здається, так. Ви зустрічалися з ним?» Усього лише погодилося зайти до нього додому, але це зовсім не те саме, що зустрічатися. «Ні. Він колись розповідав про жінку, з якою хотів одружитися. Господи, Ізах де дедалі глибше, з кожною секундою. А якщо він записує її відповіді на диктофон, може вони вже докопалися до істини, і всі знають про її так званий візит до квартири Тібла, чи знайшли її відбитки. «Та відкрий же рота, критинко, розкажи, що створив з тобою Тібл!» Але в такому випадку вони дістануться батька і зв'яжуть смерть Тібла з убивством Джима. Але хто тепер пам'ятає про злочин десятилітньої давнини? І навряд чи влада вважатиме за потрібне повідомити поліцію Бетфорда. Чи вона просто себе заспокоює? Як виплутатися із мереж, які ця людина? Помічник шерифа пильно дивився на Ешлі, нічим не виявляючи нетерпіння. Міс Патерсон, обережно нагадав він про свою присутність, бачачи, що дівчина не схильна до відвертості. Що, ах, вибачте, все це так сумно. Я зовсім голову загубила. Розумію, міс Патерсон, і все-таки, як щодо тієї загадкової жінки, нареченої Тібла. Чи бачите, він не називав її ім'я? Це, принаймні, було правдою. Ви колись були в домі Тібла? Ешлі глибоко зітхнула. Якщо вона скаже ні, допич швидше за все на цьому закінчиться. Але що, якщо її відбитки буде виявлено? «Так, ви бували у його квартирі?» «Була, одного разу». Помічник шерифа підібрався, мов гончак, що почув здобич. «Але ви сказали, що не зустрічалися з ним поза роботою?» Думки Ешлі Гарячкова заміталися. «Дура». Сама загнала себе в кут. І що тепер робити? «А вже ж! Тобто, я хочу сказати, він багато разів намагався призначити мені побачення, але я відмовлялася. На той раз я завезла папери, які терміново йому були потрібні. І більше ви ніколи туди не їздили? Саме. Тепер, навіть якщо там і знайшли відбитки її пальців, нічого не зможуть довести». Помічник шерифа недовірливо насупався, і Ешлі ніяково зіщулилася. Навіщо вона бреше? Чи не краще було б чесно зізнатися у всьому? Зрештою, до Деніса міг вломитися якийсь громила. Той самий, що вбив бідолаху Джима за три тисячі міль звідси. Так, все можливе, якщо вірити у збіги. І в Санта-Клауса, і у добрих фей. «Будьте проклятий, тату!» «В окрузі багато років не траплялося вбивства, скоєного з такою жорстокістю», – тихо зауважив Блейк. «І на перший погляд абсолютно безглуздого. Але за всі роки, які я прослужив у поліції, жодного разу не зустрічав безмотивного злочину. Щоправда, існують ще маніяки, і ось їх упіймати найважче». Він трохи повагався, – і, не дочекавшись відповіді, несподівано різко запитав. Деніс Сібл був наркоманом? Впевнена, що ні. Отже, що ми маємо? Жодних наркотиків. Він не був пограбований, не мав боргів, залишається старий, як світ привід. Ревнощі. Чи не так, міс Патерсон? Він когось обдарив і був за це покараний. Так ображеним батьком, який намагався захистити свою дочку. Я так само спантеличена, як і ви, містер. Блейк трохи примружився, і Ешлі прочитала в його погляді щось на довіри. недовіри. Однак він не почав продовжувати розмову і підвівшись, простяг Ешлі візитну картку. Якщо щось згадаєте, і подзвонити мені буде дуже вдячний, міс Ешлі. Не сумнівайтеся, містере Блейк. Бажаю здоров'я. Ешлі знесилено обм'якла. Об Все обійшлося, вони не зачеплять батька. Повернувшись додому, Ешлі виявила на автовідповідачі дивний запис Бебі, я тащусь від тебе. У мене все стоїть при одному спогаді про наші іграшки. Такого спарринг-партнера, як ти, ще пошукати. Задаси мені сьогодні спеку, як обіцяла, у той же час, у тому ж місці. Ешлі не вірила своїм вухам. Я просто божеволію. Все це не має нічого спільного із батьком. Хто ж стоїть за цим? І що йому потрібно від мене? Що? Наприкінці тижня Ешлі отримала звіт із банку, яким було видано її кредитну картку, та остаточно втратила самовладнання. Три пункти одразу привернули її увагу. Рахунок з магазину одягу МОД на 450 доларів. Рахунок із Секес Клаб на 300 доларів. Рахунок із ресторану Луї на 250 доларів. Ешлі не чула ні про магазин, ні про клуб, ні про ресторан. І гадки не мала, де вони знаходяться. Вона у житті там не бувала. Невидимка не збирався відпускати свою жертву. Розділ сьомий. Ешлі Паттерсон щодня купувала газети, що кричали про кошмарні подробиці вбивства Деніса Тібла, а вечорами не відходила від телевізора. Поліція, схоже, зайшла в глухий кут. Ешлі саранна переконувала себе, що хвилюватися нема через що. Ніхто не запідозрить батька. Їхнє прізвище жодного разу не згадувалося. Може, все поступово затихне? Проте якось увечері до її квартири задзвонив Сем Блейк. Ешлі безмовно подивилася на нього. У роті миттєво пересохло. «Навіщо він з'явився?» Сподіваюся, я не нато потурбую вас, чемно почав помічник шерифа. Завернув дорогою додому. Я не надовго. Чи не заперечуєте? Ешлі судомно проковтнула і скривилася від болю в горлі. Нічого страшного, заходьте, будь ласка, блейк нерішуче переступив поріг і озирнувся. У вас дуже мило. Дякую. Готовий присягнутися, де суті, було така обстановка, припала б не до смаку. Серце Ешлі глухо забилося. Важко сказати. Він ніколи тут не бував. Ось як. А я думав. Даремно думали, містери Блейк. Я вже говорила, ми не зустрічалися поза роботою. Пробачте, забув. Чи можна сісти? Будь ласка. Як бачите, міс Фаттерсон, у цій справі з самого початку виникли певні труднощі. Проблема в тому, що вбивство не вписується в жодну з можливих у такому разі схем. Мотив для мене, як і раніше, залишається загадкою. Я розмовляв з вашими колегами і з'ясував, що ніхто не знав тібла досить добре. Він ні з ким близько не спілкувався. Справжній нелюдимий, жодного друга». Ешлі напружено слухала, чекаючи неминучого удару. Нитка, на якій підвішений до моклів меч, ставала дедалі тоншою. Ось зараз. Власне, з'ясувалося, що ви єдина, ким він цікавився. Невже справді винюхав щось, чи бере її на перевірку? Намагається зловити на вудку, чи просто ловить рибку у каламутній воді? «Чи бачити помічник? Можливо, він справді цікавився мною, не заперечую». Але я була до нього абсолютно байдужа і досить ясно давало йому це зрозуміти. Він неодноразово намагався призначити мені побачення, але я завжди відмовлялася. І це всім відомо, тож ви звернулися не за адресою». Сем згідно кивнув. «Вірю» і, гадаю, з вашого боку було дуже люб'язно завести йому ті документи. Ешлі ледь не спитала, про які документи йдеться, але вчасно схаменулась. Що? Що тут такого? Часу я витратила зовсім небагато, заїхала на п'ять хвилин і одразу ж вийшла. Розумію. Знаєте, міс Патерсон, той, хто це зробив, мабуть, здорово ненавидів тібла. Ешлі зробленою байдужістю знизала плечима. Знаєте, чого я не терплю найбільше? Продовжував, як ні в чому не бувало, Блейк. Не розкриті вбивства. Просто місця не знаходжу собі. Розумієте, якщо злочинець залишився безкарним, це ще не означає, що він такий уже спритний. Біда в тому, що саме поліцейські виявилися не надто розумними та кмітливими. Досі мені щастило. Я зумів відправити заграти всіх поганців, які наважилися стати на моєму шляху. І цього разу немає наміру здаватися, сказав він, підводячись. Що ж, міс Патерсон, мені час. Пам'ятаєте про свою обіцянку зателефонувати, якщо дізнаєтесь про щось корисне. Звичайно, помічник. Ешлі засунула засув і знесилено притулилася до дверей. «Навіщо він приходив?» «Попередити?» «Невже знає більше, ніж каже?» Тоні все більше часу проводила у подорожах інтернетом. Найбільше їй подобалося розмовляти з Жан-Клодом, але й інших співрозмовників вона не залишала поза увагою. При кожній нагоді вона, вибравши вільну хвилинку, сідала за комп'ютер – і на екрані з'являлися слова, фрази, цілі послання. «Тоні, де тебе носило? Є цілу вічність, стерчувче трум, чекаючи на тебе. Значить, я того варта. Хто ти? Чим займаєшся? Працюю в аптеці, можу дещо допомогти, якщо потрібно. Ти нюхаєш, колишся, відвали. «Це ти, Тоні?» «Твоя мрія збулася, дитинко. Марку, здається. Хто ще? Давно не тріпалися. Багато справ. Хочеш побачитись, Тоні? А хто ти, Марку? Бібліотекар. Як хвилюючи. Книги, урочиста тиша, запах пилу, тощо. Коли ми зможемо зустрітись? Раджу звернутися за відповіддю до Нострадамуса. «Привіт, Тоні!» Мене звуть Уенді. Привіт, Уенді. Ти ніби своя в дошку. Просто насолоджуюся кожною прожитою хвилиною. Хочеш, покажу, як насолоджуватися на повну катушку? Ти це про що? Ну, сподіваюся, ти не з тих вузьколобих ханжів, які бояться чужої думки. Побоюються спробувати щось новеньке та збуджуюче. Потрібно все випробувати. Чи не знаходиш? «Ми могли б класно проводити час». «Дякую, Енді, але, боюся, у мене немає тих причин які мені потрібні». Одного з таких вечорів знову дав про себе знати Жан-Клод Паран. Боннуїт, Добрий вечір, французькою! Якся маєш, Тоні? Чудово, а ти?» «Нудьгував за тобою. Вмираю від бажання якнайшвидше побачитися». Я теж. Дякую за фото. Непогано виглядаєш. А ти просто чудова. На мою думку, нам якнайшвидше слід більше дізнатися один про одного. Твоя компанія надсилає свівробітників до Квебеку на комп'ютерну конференцію. Конференцію? Вперше чую. Коли початок? За три тижні. Сюди з'їдуться комп'ютерні спеціалісти з усього світу. Сподіваюся, ти там будеш. «Можливо». «Зустрінемось у Четрум завтра, в цей же час». «Звичайно». «До завтра». «До завтра, Люба». Наступного ранку Шейн Мілер зайшов до Ешлі. «Люба, сподіваюся, ти чула про комп'ютерну конференцію в Квебеку?» – спитав він. «Звичайно», – кивнула дівчина. «Звучить привабливо. Ми щойно обговорювали, чи варто надсилати своїх представників». «Що тут обговорювати?» – знизала плечима Ешлі. «Чи не весь світ бере участь? А ми маємо залишитися осоронь? Усі відомі компанії там будуть. Семантек, Майкрософт, Епл. Квебек влаштовує всім учасникам велике свято. Така подорож однакова, що подарунок до Різдва». Шейн Міллер посміхнувся до її натхнення. «Гаразд, поговорю з начальством». Назавтра він викликав Ешлі до себе. «Ну як? Хочеш провести різдво у Квебеку?» «Їдемо?» – зраділа Ешлі. «Ось чудово! Досі вона проводила різдвяні свята з батьком, але тепер боялася і не хотіла його бачити. Раджу взяти з собою речі потепліше. Не хвилюйся, візьму. Ну і пощастило нам. Невже це не сон?» Тоні мостилася перед комп'ютером – Пальці швидко забігали клавішами. Жан-Клод, ми теж скоро будемо у Квебеку. Вирішено надіслати нас на конференцію. Формідейбл, приголомшливо. Я так радий, коли прилітаєш за два тижні і разом зі мною ще 14 чоловік. Чудово. У мене таке передчуття, що ось-ось станеться щось дуже важливе. І в мене Дещо дуже важливе. Ешлі всі вечори проводила перед телевізором, але, здавалося, всі вже забули про вбивство Тібла. Жодних новин. Репортери поступово зайнялися новими скандалами і нікому більше не було справи до маніяка, який мучив свої жертви. Дівчина почала заспокоюватися. Якщо поліція не докопалася до її стосунків з Тіблом – вже точно, «Батьку вже точно дадуть спокій». Дівчина неодноразово намагалася набратися мужності для відвертої розмови з батьком, але в останній момент зазвичай відступала. І все залишалося, як і раніше. І потім, яке вона має право підозрювати єдину рідну людину в подібних гідотах? Що, якщо він невинний? Чи зможе батько пробачити їй кинуті в обличчя жахливі звинувачення? А якщо він і винний, вона нічого не бажає знати. Просто не перенесе такого. Що не кажи, а батько в будь-якому разі намагався заступитися за неї. Що б там не було, а він по-своєму має рацію. Принаймні, їй не доведеться проводити з ним різдво». Нарешті Ешлі, загнітивши серце, зателефонувала батькові в Сан-Франциско і, не витрачаючи часу на передмови, коротко кинула. «Цього року я не зможу бути з тобою на Різдво, тату. Компанія надсилає мене до Канади». Настала довга мовчанка. «Як невчасно, Ешлі. Ми завжди святкували Різдво разом». «Нічого не вдієш, батько. Окрім тебе, у мене нікого немає». «І ти це знаєш?» «Так, тату, і в мене теж. На мою думку, важливіше цього немає нічого на світі». «Настільки важливо, що побити? «Де відбудеться з'їзд?» «У Квебеку. Це ось як. Прекрасне місце. Я не був там уже багато років. Ось що, Люба, зараз я не маю жодної термінової роботи». «Я вилечу в Квебек, і ми влаштуємо різдвяну вечерю». «Не думаю, що це гарна», – поспіхом почала Ешлі. «Забранюй мені номер у тому готелі, де зупинишся. Не варто порушувати традицію, правда?» Трохи зам'явшись, Ешлі нерішуче пробормотіла: «Звісно, тато. Як мені глянути йому в очі?» Алет була унесями від радісного хвилювання і не знаходила собі місця. "Коли ж, коли, повіриш, жодного разу не була у Квебеку. Там багато музеїв, мабуть, майдуже", знизала плечі Матоні, як у всіх великих містах. "Зате можна вдосталь покататися, лижі, ковзани". Алет мерзлякувато пересмикнула плечима. "Ненавиджу холод". І жодних лиш. Пальці навіть у рукавичках німіють. Мабуть, обійдуся музеями. І що тобі не Бр. 21 грудня представники Global Computer Graphic прибули до Міжнародного аеропорту Жан-Лесаш у Сен-Фой, а звідти попрямували автобусами до легендарного квебецького готелю Шато Фронтенак. Вулиці та будівлі були огорнуті сліпучо-білим сніговим покривалом. Крихітні криштали снігу виблискували незліченими діамантами в променях зимового заходу сонця. Жан-Клод Паран залишив Тоні номер свого телефону. Влаштувавшись і розвішавши речі, Тоні негайно підняла слухавку. «Сподіваюся, я дзвоню не надто пізно?» «Звісно, ні». Просто не можу повірити, що ти тут, коли ми побачимось. Завтра доведеться сидіти на конференції, але я обов'язково вислизну, щоб пообідати з тобою. Вау, чудово! На Гранд-Але-Ест знаходиться чудовий ресторанчик «Лепері Брест». Зумієш приїхати до першої години дня? Звичайно. Квебецький центр конгресів на бульварі «Рене Левек» Великий просторий чотириповерховий будинок сучасної архітектури зі скла та сталі сьогодні був заповнений повністю. Вже з дев'ятої години у просторих приміщеннях юрмилися комп'ютерні фахівці з усього світу. Молоді, не дуже, не вигляду і одягнені в суворі ділові костюми. Вони проте знаходили спільну мову – обмінювалися інформацією щодо останніх розробок у галузі комп'ютерних технологій та нових програм. У виставкових залах, відео- та мультимедійних центрах яблуку не було де впасти. Сьогодні тут проводилися співдюжини семінарів одночасно. Незабаром усе це смертельно набридло Тоні, суцільна балакнина, а справи ні на гріш. Без чверті години – Перша година вона потихеньку вийшла з центру і, взявши таксі, вирушила до ресторану. Жан-Клод уже чекав на неї. Вони одразу впізнали один одного і залишилися задоволені побаченим. Очі Жан-Клода випромінювали тепло, і на душі Тоні чомусь стало легко і добре. «Тоні», – тихо сказав він, втискаючи її руку, – «я такий радий, що ти змогла приїхати». «І я теж. Спробую зробити все для того, щоб тобі тут сподобалося», – пообіцяв француз. «Тут стільки всього цікавого!» – Тоні кивнула головою і посміхнулася. «Швидше б все побачити. Я хотів би всі ці дні провести з тобою. Але ж ти – людина зайнята. Невже зумієш звільнитися? Як щодо до двого магазинчика?» Службовцям доведеться обійтися без мене, усміхнувся Жан Клод. Офіціант, що недоречно з'явився, приніс меню. Хочеш скуштувати страви французької Канади, запропонував паран. Ще пак. У такому разі дозволь мені зробити замовлення. І, звернувшись до офіціанта, він попросив Принесіть лебромелаки Дуклінг, той із поклоном вийшов. Жан-Клод трохи винно пояснив. «Вибач, що не переклав одразу. Це місцева страва, качка у кальвадосі, начинена яблуками. Ммм, чудово, у мене вже слинки течуть». Очікування Тоні повністю виправдалися. Нічого смачнішого вона в житті не їла. За обідом вони розповідали один одному про себе, про своє життя, про минуле. «Значить, ти ніколи не був одружений?» – поцікавила Сатоні. «Ні. А ти? Невже так і не вийшла заміж?» Уяви ви собі? Ні. Мабуть, просто не зустріла ще свого єдиного?» «О Боже, якби все було так просто, кращого і бажати нема чого!» Авгола сказала, «Мабуть, ти маєш рацію. До речі, чим займемося по обіді?» Ти катаєшся на лижах. І не лише на ковзанах теж. Чудово! Можна взяти на прокат снігокати. Тут повно ковзанок, купимо ковзани, а лижі у мене є, а перед місцевими магазинами ти не зможеш встояти. Я готовий покласти до твоїх ніг все місто. У його ентузіазмі було щось заразливо хлопчаче, як же їй пощастило. Напевно, єдиний раз у житті. Ні з ким їй не було так добре та спокійно. Іноді вона навіть ненадовго забувається і стає тією, колишньою, саме із ним. Шейн Міллер оголосив, що представники «Глоубл» мають відвідувати ранкові засідання та семінари. Таким чином, решту часу вони можуть бути вільні – «Просто не знаю, як убити час», – скаржилася Аллет Тоні. «Як вони живуть у такому холоді? На вулицю носа не висунеш. А ти? Що збираєшся робити?» «Все», – видухнула Тоні з багатозначною усмішкою. «Краще пізно, пізно, ніж ніколи», – заздрісно пирхнула Аллет. Але Тоні не звернула уваги. Приятельці просто не пощастило, що поробиш. Зате вона – Тоні. Щодня вони з Жан-Клодом обідали, а потім вирушали на пошуки пригод. Квебек не був схожим на жодне місто світу. Як дивно виявити в Північній Америці мальовниче французьке село початку століття. стародавні вулиці мали барвисті назви, такі як «Брейк Некст «Білоу зе і «Сейлор сліп». Буквально «Зламай шию під фортом стрибок матроса». Справжнє пряниково містечко, зовсім як знаменита скляна новорічна іграшка, яку варто лише струснути, щоб пішов сніг, що засинає, засипає старовинні будинки, готичні церкви, пішоходів у національних французьких костюмах. Вони побували в Ла-Сітадель, фортеці, стіни якої колись захищали Квебек від набігів індіанців. І Жан-Клод нарешті зміг показати Тоні чудове видовище – зміну варти біля воріт форту. Годинами бродила вузькими вуличками з безліччю маленьких крамничок дорогих магазинів, гуляла Куартія Пті Шамплен. Це найстаріший торговий квартал у всій Північній Америці – пояснив жан Клод, Тоні захоплено заплескала у долоні. Святкова атмосфера закружляла її, захопила, змусила забути про похмуру таємницю. Повсюди, де б вони не з'явилися, стояли святкові прикрашені ялинки. У вітринах красувалися порцелянові зображення Богоматері, крихітні ясла з немовлям-христом в оточенні волхвів, а роззяв розважали маленькі оркестрики. Жан-Клод виконав обіцянку і взяв на прокат два снігокати. Вони довго каталися по засніжених гірських схилах, змагаючись у спритності та вмінні керувати крутими машинками. «Тобі добре?» – весело гукнув Жан-Клод. Тоні чомусь зрозуміла, що це не порожнє питання, і вмить, ставши серйозною, тихо, тихо відповіла – Дуже Невірна подруга покинула Алет, але та не сумувала. Весь вільний час вона проводила у музеях. Із завмираючим серцем обійшла базиліку Нотр-Дам, церкву доброго пастиря і музей Огюстін, але саме місто ані трохи її не зацікавило. І хоча тут було багато вишуканих ресторанів, здатних задовольнити смак будь-якого гурмана, дискотек та театрів, вона зазвичай обідала у ресторані «Лекоменсал» чи в ехатеріанському кафетерії. Час від часу вона згадувала про Річарда Мелтона, свого друга, який залишився у Сан-Франциско. Цікаво, що він зараз робить і чи пам'ятає свою Алет. Ешлі з тугою і жахом думала про наближення Різдва і зустрічі з батьком. Рука сама тяглася до слухавки. Потрібно зателефонувати йому, спробувати пояснити, чому вона не бажає його приїзду. Пояснити? Що саме? Сказати в обличчя, що він убивця? Садист? І що відтепер вона не хоче його бачити? А Різдво ось-ось настане». І виходу, здається, нема. Тільки Тоні та Жан-Клод веселилися безтурботно, як діти. Щодня перетворювалися на нескінченну низку розваг. Жан-Клод був щедрий і не шкодував грошей. Якось він запропонував Тоні подивитися його ювелірну крамницю. Та охоче погодилася. Паран Джуелерес знаходився в самому серці Квебеку, на рю Нотердам. Підійшовши ближче, Тоні насторожено завмерла. Такого вона не чекала. При першій розмові жан Клод обмовився, що має невелику ювелірну крамничку. Однак зараз вона побачила величезну, зі смаком оброблену будівлю. Усередині все виблизкувала кришталем та дзеркальним склом. Співдюжини продавців шанабливо обслуговували покупців. Вибір теж виявився дуже різноманітним. По всьому було видно, що асортимент розрахований на багатих клієнтів із досить високими запитами. Тоні приголомшено озирнулася. Це просто приголомшливо, пролепетала вона. «Ради чути, усміхнувся Жан-Клод. До речі. «Я хотів би зробити тобі кадіову різдвяний подарунок». «Ні, навіщо? Це не обов'язково. Я зовсім не мала це на увазі». «Будь ласка, не позбавляй мене цього маленького задоволення», – оперто заперечив Жан-Клод, підводячи її до гірки, в якій були розкладені обручки. «Тільки скажи, що тобі подобається». Але Тоні рішуче похитала головою – всі вони надто дорогі. Я не можу руйнувати і оббирати тебе. І навіщо це, ми й так, друзі? Будь ласка. Тоні пильно подивилася йому в очі і кивнула. Будь по-твоєму. Вона знову обернулася до гірки. У самому центрі на чорному оксамиті виблискував гігантський сморахт в обрамленні діамантів. Жанкот. Простежив за її поглядом. Тобі подобається цей смарагдовий персень? Дивовижний, але надто він твій. Француз вийняв з кишені крихітний ключик, відкрив гірку і обережно підняв обручку. Не треба, Жан-Клод, поурму, заради мене. Він узяв руку Тоні і надів обручку на палець. Воно... Як з'ясувалося, було якраз тобі в пору, немов на замовлення зроблено, бачиш, це добрий знак. Тоні вдячно стиснула його долоню. Не знаю, не знаю, що й сказати. І не треба, крихітко. Не уявляєш, скільки задоволення ти мені принесла. Послухай, ми ще не побували у найкращому місцевому ресторані павільйон. Давай? Повечеряємо там сьогодні. Як скажеш, мій лицар, я на все згодна. Заїду за тобою о восьмій. О шостій вечора Ешлі зателефонував батько. Боюся. Доведеться розчарувати тебе. У мого постійного пацієнта з Південної Америки стався удар. Сьогодні я вилітаю до Аргентини. Мені... «Мені дуже шкода, тату», – пролепотала Ешлі, намагаючись не видати полегшення, що охопило її. «Яке щастя! Господи, вона позбавлена на наяву, нехай і ненадовго!» «Нічого, ми ще встигнемо надолужити, чи не так, Люба?» «Звичайно, тату, бажаю благополучно долетіти!» Тоні згаряла від нетерпіння. «Скоріше б настав вечір!» Найщасливіший вечір у її житті. Одягаючись, вона ледь чутно співала. «Туди-сюди по місту, де веселиться світ, Туди-сюди по вулиці і шнир у трактир, Грош туди і гріш сюди, і в кишені порожнеча, стриб та скок, втік тхір». Павільйон розташовувався в гулкому, Схожому на печеру «Гардюпале», колишньому залізничому вокзалі Квебеку. Тепер тут розмістили великий сучасний ресторан зі стійкою бару біля входу та довгими рядами столиків. Щоночі рівно об одинадцятій з дюжину столиків зрушували в бік, з'являвся диск жокей і заводив музику на всі смаки, від рехі до класичного джазу і блюзу, а на просторі, що звільнився, танцювали закохані пари. Тоні та Жан-Клод прибули до дев'яти. Гостей привітно зустрів біля входу сам власник. Масьє Паран, як приємно знову бачити вас у нашому ресторані. Дякую, Андрі. Ознайомтеся з міст Тоні Прескот. Тоні, це масьє Андрі Ніколя. Дуже радий міст Прескот. Ваш стіл готовий. Тут чудово готують. Прошепотів Жан-Клод, сідаючи Поруч із Тоні. Мабуть, почнемо із шампанського. Вони замовили теляче філе з грибами, смаженого ската, салат та пляшку вальполічелі. Тоні знову і знову милувалася смарагдам, що розсипав зелені вогні. Просто очей не відведеш, твердила вона. Жан Клод перехилився через столик, а ти ще прекрасніша, шепнув він не можу передати, як я радий нашій зустрічі». «І я», – сказала Тоні. У мовчанку увірвалися звуки музики. «Хочеш потанцювати?» – пожвавішав жан клод «Жахливо хочу». Танці були справжньою пристрастю Тоні, і варто їй опинитися в колі танцюючих, як вона забувала про все на світі. І знову перетворювалася на маленьку дівчинку – що радісно танцювала поруч із батьком. До чого ж незграбна ця дитина, зазвичай не пропускала помітити матер. Незграбна, дивно, крім неї ніхто цього не помічав. Жан-Клод притиснутий до себе. Та ти справжня балерина, дякую. Ну, що ти тепер скажеш, мамо? Все змінилося, і я хочу одного, щоб це Продовжувалася вічно. По дорозі назад Жан-Клод нерішуче запитав: Дорога, може, зайдеш до мене на філіжанку кави? Чи я зарано заговорив про це? Тоні трохи повагалася. Мабуть, не сьогодні, Жан-Клод. У такому разі, завтра? Тоні вдячно стиснула його руку. Завтра. О третій годині ночі поліцейський Рене Пікар, об'їжджаючи патрульні машини кварта... «Квартал Манкалм», помітив відчинені відчиненні вхідні двері цегляного двоповерхового особнячка на Гранд-Алі. Рене зупинив автомобіль біля узбіччя, підійшов ближче і гукнув. «Добрий вечір! Чи є хто вдома?» Не отримавши відповіді, він вступив у передпокій і попрямував до великої вітальні. «Поліція! Хто тут?» – тиша. Якась неприродна тиша. Почувши недобре, пікар розтимнув кобору і почав методично обходити кімнату за кімнатою. Ніде нікого. Тільки це мовчання, що давить на нерви. Нарешті пікар повернувся до передньої. Витончено вигнуті сходи вели на другий поверх. Поліцейський почав підніматися сходами. Цього разу він тримав револьвер на поготові. Незабаром пікар опинився в довгому коридорі з безлічу дверей. Усі захлопнуті, крім однієї. Пікар підійшов, заглянув у спальню, обобілів як полотно. «Мондю!» Боже мій французькою, охмув він, згинаючись у нападі блювоти. Незважаючи на ранній ранок, у будівлі поліцейського управління на бульварі Сторі зібралися похмурі люди, що не виспалися. Було всього п'ята ранку, багатьох підняли з ліжка і, не давши схаменутися, привезли до похмурого, сірого з жовтим особняком. Ну, що тут у нас? довідався інспектор Поль Кає. Ім'я жертви – Жан-Клод Паран, доповів черговий поліцейський Гай Фонтейн. Численні ножові поранення. Крім того, труп оскоплений. Коронер стверджує, що вбивство сталося 3-4 години тому. Ми знайшли у кишені смокінгу рахунок із ресторану «Павільйон». Доведено, що увечері Паран там вечеряв. Довелося підняти з ліжка господаря ресторану. І що ж, месьє Паран був у павільйоні з жінкою, якась Тоні Прескот, брюнетка, дуже приваблива, говорить із англійським акцентом. Керуючий ювелірним магазином Месьє Парана, заявив, що вдень власник приводив жінку, що відповідає отриманому опису, і представив її як Тоні Прескот. Він подарував їй дороге кільце зі смарагдом. Крім того, експерт вважає, що Масія Паран перед смертю вступав у статеві зносини з жінкою, а знаряддям наряддям бивства послужив ніж для розрізання паперів зі сталевим лезом. На ньому виявлено відбитки пальців. Ми відправили ніж на експертизу до нашої лабораторії та ФБР. Чекаємо на результати. Сподіваюся... «Ви затримали, Тоні Прескот?» «Нон». «Чому?» «Не змогли знайти. Перевірили всі міські готелі, підняли наші досьє та досьє ФБР. Ні свідоцтва про народження, ні номера полісу соціального страхування, ні прав водія. Неймовірно. Чи могла вона за цей час стекти з міста?» «Навряд, інспекторе, похитав головою Гай Фонтейн. Аеропорт закривається опівночі. Останній поїзд був учора о 5:35 вечора. Ми розіслали прикмети жінки на автовокзал, дві таксофірми і компанію, яка здає на прокат лімузини. Чорт забирай, що тут діється? У нас є її ім'я, прикмети та відбитки пальців. Не могла ж вона просто розчинитися повітрі? Виявилось, могла. Попри всі надії та запевнення Тоні Прескот так і не вдалося розшукати. Мало того, ФБР підтвердило, що в їхній картотеці не значиться ні таке ім'я, ні відбитки пальців. Вбивці, якщо вона справді була вбивцею, вдалося втекти. Розділ восьмий Через п'ять днів після повернення з Квебеку Ешлі зателефонував батько. «Я щойно прилетів, дитино. Навіть душ прийняти не встиг». «Прилетів?» – здивовано повторила Ешлі. «Ах, так, твій аргентинський пацієнт. Ну, як він?» «Жити буде. Я рада». «Все це дрібниці, крихітко. Найголовніше, у тебе є час, щоб завтра приїхати до Сан-Франциско». «Повечеряємо разом». Ешлі тужно скривилася. При одній думці, що доведеться щось пояснювати батькові, на душі ставало тривожно. «Але що тут вдієш?» «Добре», – зітхнула вона. «Побачимося у восьмій ресторані «Лулу». Ешлі з властивою її пунктуальністю увійшла до ресторану у призначений час. Вона вже сиділа за столиком, як у дверях з'явився батько». Помітивши захоплені погляди відвідувачів, дівчина трохи зіщулилася. Він ніби вбирає чуже поклоніння, без цього, напевно, вмить постарів би. Багатий, гарний, знаменитий. Невже пішов би на такий ризик лише заради того «Ну от і я, рідна, вибач, що трохи запізнився. Шкода, що наша різдвяна вечеря не відбулася. «Мені теж, батьку, сказала Ешлі, і щоб зайняти чимось руки, взяла зі столу меню і втупилася в рівні рядки, нічого не бачачи, намагаючись зібратися з думками. «Що замовлятимеш?» Я... «Я не слишком, не надто голодна». «Треба більше їсти, Люба. Ти худа». Так і занедужати недовго. «Я візьму курча», – батько покликав офіціанта, а Ешлі зацьковано дивилася на них обох, не знаючи, як краще заговорити про те, що так її мучило. «Сподобався тобі Квебек? Дуже. Прекрасне місто. Навіть не знала, що на світі може бути таке чудове містечко». «Якось злітаємо туди вдвох». І тут Ешлі зненацька наважилася. «Вона зробить це. Зробить будь-що будь». Намагаючись говорити якомога недбаліше, вона кинула. «До речі, тату, у червні я побувала у Бетфорді на зустрічі випускників. Чудово. Сподіваюся, ти трохи відпочила». «Добре провела час?» «Ні», – вона заговорила повільніше, ретельно підбираючи слова. «Я, Я дізналася, що наступного дня після нашого від'їзду до Лондона батьки Джима Клірі знайшли його тіло. Джима зарізали і кастрували. Вона напружена застигла, чекаючи на реакцію батька». Лікар Патерсон здивовано насупився. «Клірі? Ах, так! Той хлопчик, у якого, побачивши тебе, слинки текли. Гидкий тип. Я ще врятував тебе від нього, правда?» «На що він натякає?» – визнається у злочині. Хоче сказати, що врятував її, розправившись із Джимом. Ешлі набрала в груди більше повітря і випалила». Деніс Стівл убитий так само. Кілька разів ударили ножем та оскопили. Батько спокійнісінько взяв булочку і ретельно намазав маслом. Знаєш, Ешлі, мене це ані трохи не дивує. Погані люди зазвичай погано закінчують. Якщо не образишся, я дозволив би собі сказати «Собаку – собача смерть». І це лікар, людина, покликання якої рятувати людей. Вона ніколи, ніколи цього не зрозуміє і не хоче розуміти. Ешлі зробила ще кілька спроб розговорити батька, але на той час, як закінчився обід, ні на крок не наблизилася до правди. Знаєш, Альет, я ніколи не забуду квебек приголомшливе містечко. Хотілося б мені колись повернутися туди. А тобі? Ти що, цілими днями сиділа у готелі? посміхнулася Сатоні. Звісно, ні. Там такі музеї? Сором'язливо посміхнулася Алет. Ти вже дзвонила своєму дружку до Сан-Франциско? Він зовсім не мій дружок. Готова прозакладати всі свої гроші. Тобі не терпиться, щоб він ним став. «Форс, можливо. У такому разі, що ти зволікаєш? Подзвони!» «По-моєму, не дуже пристойно. Подзвони йому, і не дури!» Вони домовилися зустрітися у музеї Де Янга. «Знаєш, я страшенно за тобою сумував», – зізнався Річард Мелтон. «Ну як, Квебек?» «Вабене, чудово!» Жаль, що мене з тобою не було. Колись подумала з Надією Аліт, колись. А твої справи? Запитала вона вголос. Непогано, знаєш, тільки вчора продав одну з картин відомому колекціонерові і за добрі гроші. Фантастика, радісно вигукнула вона, але настирливі думки навід'ємна копошилися в мозку, не даючи спокою. «З ним? У мене все по-іншому. Будь на його місці хто ще, я, напевно, подумала. Мабуть, у бідолах і колекціонера зовсім немає смаку. У мене просто язик не повертається». Річард запросив Аліт пообідати у кафе-музею. «Що тобі взяти?» – запитав він. «Тут готують прихоломшливий розбів. «Дякую, я вегетаріанка». «Салату? Цілком достатньо!» До столика підійшла молода приваблива офіціантка. «Привіт, Річарде. «А, Берніс! Ось і ти! Все окей? Як завжди!» Альт зненацька відчула укол ревнощів і здивувалася настільки невластивому їй вибуху емоцій. На неї це не схоже. «Що замовляєте?» «Салат для міс Пітер?» та сандвіч із розбіфом для мене». Офіціантка нишком вивчала Аліт. «Невже теж ревнує?» Після відходу Берніс дівчина, залившись фарбою, пробурмотіла. «Вона досить приємна. Ти добре її знаєш? Навіщо вона так сказала?» Не могла притримати язика, лише видала себе. «Не дарма Тоні з неї підсміюється». Дорепа нещасна!» «Я часто приходжу сюди», – усміхнувся Річард. «Коли з'явився вперше, у кишенях було негусто, і Берніс завжди намагалася мене підгодувати. Приносила два сандвічі замість одного, а іноді й салат. Вона справжній друг». «Ти маєш рацію», – задумливо погодилася Аліт. «У неї жирні стегна» і ноги криві. Невже він не помічає? За їжею вони захоплено говорили про художників. «Колись я обов'язково поїду в Живерні», – сказала Аліт, туди, де останні роки жив мене. «Ти знаєш, що мене починав як карикатурист? Не може бути. Справжня правда. Потім він зустрів Бодена, який став його учителем». Себоден порадив йому спробувати сили у пейзажному живописі. Існує навіть щось на кшалт легенди, ніби Моне був такий схиблений на пейзажах, що коли вирішив намалювати жінку в саду на полотні за вишки вище восьми футів, велів викопати канаву, щоб піднімати або опускати мольберт за допомогою спеціальних блоків. Картина зараз висить у музеї Орсі у Парижі – Час пролетів швидко і непомітно. Після обіду Аліт і Річард довго блукали музейними залами, де було зібрано понад 40 тисяч експонатів від предметів давньої єгипетської культури до шедеврів сучасного американського живопису. Алліт була на сьомому небі. Чим більше вона впізнавала Річарда, тим гарячіше дякувала долі за зустріч. Він позбавив її вічної темряви. «Хіба це нещастя? щастя?» «Доброго дня, Річарде!» – привітався охоронець, що підійшов. «Привіт, Брайан! Сьогодні в тебе чергування?» «Познайомся. Це моя подруга Аліт Пітер». «Аліт, це Брайан Хілл. Дуже добрий хлопець». «Як вам наш музей, Аліт?» – запитав Брайан. «Здається...» «Я ніколи не втомлюся сюди приходити. Чудово!» «Річард вчить мене малювати», – повідомив Брайан. «Правда?» – здивувалася Аліт. «О, просто демонструю дещо», – з ніяку віло відмовлявся Річард. «Неправда, міс. Він соромиться. Я завжди мріяв бути художником, тож і влаштувався в музей. Хотілося бути ближче до мистецтва». Але так чи інакше, а Річард мало не щодня приходить сюди писати олією. Побачивши його роботи, я сказав собі, що обов'язково стану таким, як він. Тому й попросив бути моїм наставником і ні на мить не пошкодував про це. Ви бачили його картини? «Бачила», – посміхнулася Аліт. «І ви маєте рацію». Колись, – про Річарда дізнається весь світ. Коли Брайан відійшов, Аліт прошепотіла. «Яка великодушність, Річард, не чекала!» Так вже вихований, знизав плечима Річард, не зводячи погляду з Аліт. «Мені подобається допомагати людям». Прощаючись із дівчиною біля входу до музею, він, він нарішуче зауважив – «Мого товариша по квартирі сьогодні запросили на вечірку. Чому б тобі не подивитись, як я живу? Побачиш мої нові картини?» Аліт стиснула його руку і похитала головою. «Надто рано, Річарде. Ні, не сьогодні. Як скажеш, тоді до наступного вікенду згодна. Він і поняття не має». Як вона чекає на це побачення? Річард провів Аліт до стоянки, де була припаркована її машина, помахав на прощання, і дівчина поїхала. Увечері, лягаючи в ліжко, Аліт вкотре подумала, це справжнє диво. Річард звільнив мене. Вона заснула, перебираючи у пам'яті кожне сказане їм слово. О другій годині ночі Геррі який ділив з Річардом квартиру, повернувся додому з гостей. Святкували день народження його приятельки, тому Геррі трохи хитався. У хаті було темно. Геррі увімкнув світло у вітальні. Річард. Хлопець був на підпитку, Здивовано знизав плечима та ступив до спальні. Двері були трохи прочинені. Він узявся за ручку знову класно вимикачем і, захлинаючись, знесилено сповз на підлогу. «Заспокойся, синку, тепер уже нічого не вдієш», – порадив детектив Вітер, співчутливо розглядаючи тремтячу постать, що зіщулилась в кріслі. «Давай повторимо все спочатку і не поспішатимемо. Пригадай, може він мав ворогів?» Можливо, хтось був настільки злий на нього, що, не замислившись, створив подібне. Геррі ледве проковнув слину. Ні, жодних ворогів. Усі, всі любили Річарда. Очевидно, ти помиляєшся. Хтось явно плекав до нього неприязнь. Щоправда, це дуже слабко сказано. Скільки часу ви з Річардом мешкали разом? Два роки. І були при цьому коханцями? Яка дурниця, обурено вигукнув Геррі. Той, хто це стверджує, нахабний брехун. Ми просто дружили. І вирішили виняти одну квартиру на двох, виключно з економії. Чи бачите, у нас не надто багато грошей? Детектив Вітер Оглянув крихітну кімнату, гордо іменувану вітальною, і кивнув. Очевидно, це не грабіж із зломом. Тут нічого красти. У вашого друга була дівчина. Він зустрічався з кимось. Ні, тобто, так, кілька місяців тому Річард познайомився з однією дівчинкою, і мені здається. Сильно нею захопився. Знаєте її ім'я? Так. Аліт. Аліт Пітер. Красива брюнетка. На мою думку, працює і живе в Купертіно. Детективи Вітер і рейнольдс приголомшено перезирнулися. «Ісусе!» – ойкнув Рейнолдс. Вітер безнадійно похитав головою і, схопившись за слухавку, Набрав номер поліцейської дільниці Купертіно. Шериф Даулінг? Детектив Вітер, поліція Сан-Франциско. Мені здається, вам буде цікаво мене послухати. Справа в тому, що у нас скоєно вбивство з тими ж обтяжливими обставинами, що й у вашому містечку. Картина абсолютно однакова. Множині, ножові поранення та кастрований мрець. Господи Боже, я встиг з'язатися із ФБР. У їхній комп'ютерній картотеці є відомості про ще три подібні злочини. Про ті бул, ви вже знаєте, а найперше було здійснено в Бетфорді, штат Пенсильванія, років 10 тому. Третя жертва жила у Квебеку. Дивно, це не має жодного сенсу, начебто вбивство абсолютно безглузді. Пенсильванія, Купертіно, Квебек, Сан-Франциско? Чи існує якийсь зв'язок? Саме це ми намагаємося виявити. У Квебеку при в'їзді в готель або для того, щоб винайняти квартиру, потрібні паспорти. Зараз ФБР перевіряє, чи не могла бути одна і та сама людина в Квебеку та в інших містах приблизно в той самий час, коли були скоєні решта вбивств. Щойно репортери пронюхали, що відбувається, вибухнув справжній скандал. З газетних сторінок кричали жирні заголовки чи не всіма мовами світу – англійською, французькою, іспанською, німецькою, італійською мовами. Сирійний маніяк вийшов на палювання. Чотири трупи, жертви безчоловічно зарізані і оскоплені – Тіла убитих безжально врізані і кастровані. Маніак-убивця шукає нову жертву. З телеекранів голосно мовили самовдоволені психологи, які намагалися аналізувати мотиви злочинця. Оскільки всі загиблі чоловіки вбиті таким звірячим чином, це доводить, що злочин скоєно на ґрунті гомосексуальних розбирань. Якщо поліція виявить наявність знайомства чи дружби між загиблими, напевно можна довести, що це помста відкинутої коханки. Можна з опевненістю стверджувати, що це нічим не пов'язані скоєні навмення злочини, людиною, мати якої була надто владною жінкою, яка не зазнавала заперечень. У суботу вранці детектив «Вітер» подзвонив із Сан-Франциско до помічника шерифа Блейка. «Помічник, у мене для вас деякі новини. Кажіть». Мені щойно зателефонували з ФБР. З'ясувалося, що одна американка, мешканка Купертіно, була у Квебеку в ніч вбивства Парана. Ось як. І хто вона? «Якась Ешлі Паттерсон». Рівно о шостій вечора Сем Блейк зателефонував у двері квартири Ешлі Паттерсон. «Хто там?» – насторожено гукнула вона. «Помічник шерифа Блейк. Мені треба поговорити з вами, міс Паттерсон». Після довгого мовчання двері нарешті відчинилися. На порозі стояла Ешлі, підозріло оглядаючи Блейка. «Чи можна увійти?» «Зрозуміло», – буркнула Ешлі. Невже батько чимось видав себе? Доведеться обачно діяти. Заходьте, містере Блейк, сідайте. Чим можу допомогти? Сподіваюся, ви погодитеся відповісти на кілька запитань. Ешлі мимоволі зішухлилася. Я не знаю, мене о чому підозрюють? Ну що ви? Підбадьорливо посміхнувся Блейк. Нічого подібного. Звичайна практика. Такий встановлений порядок. Справа в тому, що ми розслідуємо вбивства скоєні за дуже дивних обставин. «Я нічого не знаю про жодні вбивства», – поспішно запевнила вона. «Ви, здається, нещодавно побували в Квебеку, чи не так?» «Так, і що з того? Чи знайомі ви з якимсь Жан-Клодом Параном?» «Жан-Клод Паран?» Дівчина на секунду замислилась. «Ні, ніколи про нього не чула. Хто це?» «Власник ювелірної крамниці у Квебеку». Ешлі рішуче похитала головою. «Я не купувала жодних коштовностей у Квебеку». «Ви працювали з Денісом Тібл». Страх із новою силою стиснув серце. «Все-таки Блейк з'явився через батька». «Я не працювала з ним», – стримано відповіла вона. «Ми просто служили в одній компанії». «Звичайно, міс Патерсон, зрозуміло. Ви іноді буваєте в Сан-Франциско, чи не так?» «Цікаво, до чого він хилить, і яка йому справа до їх візитів до Сан-Франциско?» «Обережніше. Він не такий простий, яким хоче здаватися». Іноді, як і кожен мешканець Купертіно. І зустрічали там художника Річарда Мелтона. Нічого подібного. Ніколи. Помічник шерифа роздратовано зітхнув. Міс Паттерсон, вам доведеться проїхати зі мною в ділянку і піддатися випробуванню на детекторі Брехні. Сподіваюся, ви згодні. Якщо так, можете викликати свого адвоката та... «Мені не потрібний адвокат, і я згодна, хоча не бачу в цьому особливої потреби». Аператора-поліграфа, що називається в побуті детектором Брехні, звали Кейт Росом. Він був одним із найкращих факівців у своїй галузі. Йому довелося відмовитися від запрошення на звану вечерю. Але Кейт був хорошим товаришем, завжди готовим прийти на допомогу Сему. Ешлі посадили в крісло і прикріпили до рук електроди. Перед цим Росон довго розмовляв із нею, намагаючись добути додаткову інформацію та оцінити емоційний стан випробуваної. Нарешті він, він привітно посміхнувся. «Вам зручно?» «Так. Чудово. Почнемо». Він натиснув кнопку. «Ваше ім'я?» Ешлі Патерсон. Очі Росана перебігали з Ешлі на роздрук поліграфа. «Скільки вам років, міс Патерсон?» «28. Де ви живете?» «У Купертіно. Віаке Міно Корт, номер 109, квартира 64». «Працюєте?» «Так». «Любите класичну музику?» «Так». «Знайомі з Річардом Мелтоном?» «Ні». «Ні найменшого сплеску на графіку?» «Де працюєте?» «У Global Computer Graphic Corporation. Любите свою роботу?» «Так». «Зайняті п'ять днів на тиждень?» «Так». «Колись зустрічалися з Жан-Клодом Бараном?» «Ні». «Лінія, як і раніше, пряма». «Снідали сьогодні вранці?» «Так». «Це ви вбили Деніса Тібла?» «Ні». Допит тривав ще півгодини. Одні й ті самі питання задавалися тричі у різному порядку. Знезавши плечима, Кейт Росон вимкнув прилад, вирушив до кабінету Сема Блайка і вручив йому результати тесту. Невинна, що як щойно народжене немовля. 99,9% за те, що вона не бреше. Ти зробив ставку не на ту дичину, Сем. Шукай іншу». Ешлі на ногах, що підгинаються – Вийшла з будівлі ділянки, майже п'яна від полегшення. Слава Богу, все скінчено. Вона смертельно боялася, що поліцейські згадають про батька. Але цього не сталося. Невже можна сподіватися, що цього разу його остаточно дадуть їй спокій? Дівчина завела машину в гараж, піднялася до себе і увійшовши до квартири, поспішила замкнутись на всі замки. Вона почувала себе спустошеною, але майже щасливою. Здається, все обійшлося. Вона перемогла. Тепер не завадять гаряча ванна та міцний сон. Забути, забути про все хоча б на кілька годин. Ешлі увійшла у ванну і тут же відскочила, смертельно зблідла. На дзеркалі Червоніли розгонисті літери, виведені губною помадою. «Ти помреш!» Розділ 9. Вона намагалася боротися з хвилею ісерики, яка загрожувала ось-ось її поглинути. Пальці тремтіли так сильно, що довелося кілька разів набирати номер. Ешлі уривчасто зітхнула – намагаючись заспокоїтися, і знову почала натискати на кнопки. «Два! Дев'ять! Дев'ять! Два! Один! Нуль! Один! Нарешті!» Вона міцно стиснула слухавку, прислухаючись до довгих гудків. «Поліція! Помічника шерифа Блейка, будь ласка!» Помічник шерифа поїхав додому. Можливо, хтось інший? Ні, я... Будь ласка, попросіть зв'язатися зі мною. Це Ешлі Патерсон. Мені треба негайно з ним поговорити. А в цей час Сем Блейк піддавався щоденному випробуванню нервів і терпіння. Не втрачаючи притаманної йому витримки, спокійно вислуховував, що вечірню тираду найдорожчої половини. «Сьогодні Сиріна розійшлася не на жарт», – репетувала, розмахуючи для переконливості кулаками. «Мій братик зробив себе в'ючного коня, а ти радий, ідіот такий. Працюєш зранку до вечора за суші гроші, а цей сучий син і не подумає підвищити тобі платню. У такому разі чому ти сам не попросиш збільшення?» «Чому?» – я тебе питаю. Сцена відбувалася, як завжди, за вечерею, і Сем, незворушно простягаючи тарілку, попросив. «Передай мені картоплю, Люба». Сирина, не перериваючи надто палкого мовлення, сунула чоловікові під ніс страву з картоплею. «Ти, дурень нещасний, невже не розумієш, що ніхто тебе не цінує?» «Ти маєш рацію, Люба». Чи можна мені трохи підливи? «Ти що, не слухаєш мене?» Пронизливо скрикнула Сиріна. «Як можна, Люба? Слухаю і дуже уважно. Все дуже смачно. Ти чудова кухарка!» «Який інтерес лаятися з тобою, паршивий ти ублюдок, якщо ти навіть не думаєш мені відповідати?» «Тільки тому, що люблю тебе, рідна», – пояснив Сем, відрізаючи шматочок телячої відбивної. У цей момент пролунав телефонний дзвінок. «Вибач, потім договоримо», – пообіцяв Сем, потягнувшись до слухавки. «Добрий, так, з'єднайте її». «Міс Патерсон?» – у відповідь пролунали гучні ридання. «Сталося, сталося щось жахливе, ви маєте негайно приїхати». Вже їду. Сирина з обуреним виглядом загородила йому дорогу. Що? Куди це тебе несе посеред вечері? Термінове діло, Люба, неприємності, умовляв Сем. Повернуся, як тільки зможу. Сирина здивовано замовкла, спостерігаючи, як чоловік пристібає кубору з револьвером. Перш ніж піти, сем нахилився і поцілував дружину. Чудова вечеря. Дякую, Люба. Не встиг Сем доторкнутися до кнопки дзвінка, як двері відчинилися. На порозі стояла Ешлі, з обличчям, залитим сльозами. Дівчина тремтіла якосинови лист. Сем ступив у передпокій, насторожено оглядаючись: тут є хтось крім вас? Ні, видухнула дівчина, намагаючись прийти до тями. «Подивіться!» – вона схопила його за руку і потягла до ванної кімнати. Помітивши кривавий напис на дзеркалі, Сем відсахнувся. «Ти помреш!» – повільно прочитав він голос. «Вам відома людина, яка написала це? Чи підозрюєте когось?» «Ні», – видавила Ешлі. «Це моя квартира. Ключі лише у мене. Але...» Я точно знаю, що за моєї відсутності тут хтось буває, а останнім часом мене переслідують. Ті, чи той, хто задумає мене вбити, вона знову вибухнула сльозами. Більше мені цього не винести. Дівчина голосно схлипувала, витираючи кулачками сльози. Зовсім як скривджена дитина. Співчутливо похитавши головою. Сем обійняв Ешлі за плечі і погладив по руці. Ну, не варто так переживати, все обійдеться. Ми подбаємо про ваш захист і обов'язково викриємо негідника. Ешлі глибоко, переривчасто зітхнула. Вибачте, не варто так розпускатися. Не знаю, що на мене найшло. Мабуть. Ця мерзота виявилася останньою краплею. Просто вмираю від страху. «Давайте поговоримо», – запропонував Блейк. Ешлі примудрилась розтягнути губи в посмішці. «Добре. Як щодо чашечки міцного чаю?» Ешлі заварила чай, і вони довго сиділи в кухні за поспіхом накритим столом. Коли все це почалося, міс Петерсон? Майже... Так, майже півроку тому. Я відчула стеження. Спочатку було просто відчуття незручності, наче хтось сверлить тобі спину поглядом. Потім я зрозуміла, о чому річ. І хоча усвідомлювала, що перебуваю під постійним контролем, як не намагалася, нікого не помічала. Одного разу, увімкнувши комп'ютер, я виявила, що хтось намалював картинку, немов у фільмах жахів, моє зображення і чиясь рука з ножем, який ось-ось встромиться мені в груди. І, як і раніше, жодних слідів? Ні, ви згадали, що невідомий і раніше вдирався у вашу квартиру. Так. Якось, прийшовши додому, я виявила, що всі лампи включені. Іншим разом знайшла сигаретний недопалок на туалетному столику. Сама я не курю. І ще, хтось відкрив скриньку комода і рився в моїй, моїй білизні. А тепер це... Можливо, витівки ображеного чи відкинутого коханця? У мене нікого нема. Може, невдала угода, внаслідок якої хтось втратив гроші? З вашої вини. Я не укладаю жодних угод. Я комп'ютерний дизайнер. Вам загрожували? До сьогодні? Ні. Вона зовсім наважилася розповісти про те, що з нею зробив Тіпс і про уікенд, що зовсім випав з пам'яті в Чикаго, але передумала. Доведеться так чи інакше згадати ім'я батька. Не варто його вплутувати. «Я боюся ночувати тут одна», – пробормотіла Ешлі. «Добре. Негайно дзвоню в дільницю і прошу надіслати чергового». «Ні, ні за що. Я нікому не вірю». «Чи...» Не погодилися б ви залишитися зі мною? Лише до ранку, А там я щось придумаю. Навряд чи чим мені стоїть. «Будь ласка!» – вирвалася Уешлі. «Будь ласка!» – вона нервово ламала руки. Сем глянув їй у вічі і мимохідь зіщулався. У них відбивався відвертий жах. Може, вам варто погостювати у друзів чи знайомих? Хіба у вас нікого немає? А що, якщо саме один із моїх друзів хоче мене позбутися? Правильно, кивнув Сем. Так і бути, залишаюся. Вранці ми дамо вам цілодобову охорону. Дякую, містере Блейк. Полегшено пробелькотіла Ешлі. Сем підбадьорливо попласкав дівчину по руці. «І не хвилюйтеся. Я обіцяю, що ми докопаємось, хто за цим стоїть. Зараз я подзвоню до шерифа Даулінга і поясню, що відбувається». Після п'ятихвилинної бесіди він повісив слухавку і стурбовано помітив. «Попереджу дружину, щоб не турбувалася». «Звичайно, містере Блейк». Сем знову підняв слухавку». «Ало, Люба, це я. Мене сьогодні не буде вдома, тож чому тобі не подивитися теле?» «Не буде? І ти смієш мені це казати? Де ти вештаєшся? Знову з дешевими підзабірними дівками?» Вона так волала, що Ешлі було чути кожне слово. «Серіна, ти мене не обдуриш!» «Серіна, звичайно!» «Що ще потрібно мужикам? Гарненька давалка, і до того ж з поліцейських грошей не беруть, правда?» «Сиріна, ну так ось, більше я цього не зазнаю!» «Сиріна, така подяка за те, що була тобі гарною дружиною і віддала молодість!» Одностороння розмова тривала в такому дусі ще довго. Сему так і не вдалося втихомирити дружину. Поклавши слухавку, він з віло вибачився. «Вибачте її. Вона не така, якою хоче здаватися». «Розумію», – кивнула Ешлі. «Ні, це справді так. Сирина винна. Вона просто боїться». «Боїться?» – з цікавістю перепитала Ешлі. Сем ніяково промовчав, але, очевидно, теж відчув потребу сповітатися». Чи бачите, Сиріна вмирає. У неї рак. Щоправда, у свій час їй було краще. Ремісія тривала досить довго. Все почалося років сім тому. Ми одружені вже п'ять. Отже, ви знали про все, коли... Так, але це неважливо. Я її люблю. Він довго мовчав, і Ешлі не сміла ні про що розпитувати. Нарешті Сем знову заговорив. Вона шалено боїться смерті і думає, що я будь-якої миті її кину. Кричить і лається, щоб приховати страх тільки й усього. Я... мені дуже шкода. Вона чудова людина. Добра, шляхетна, готова все віддати заради мене. Повірте, мені краще знати. Оточуючі бачать зовсім іншу сиріну. «Вибачте, якщо доставила вам...» – почала Ешлі. «Нічого страшного. Це мій обов'язок. У мене лише одна спальня. Ляжете там, а я у вітальні, на дивані». «Нічого подібного. Я тут чудово влаштуюсь», – запротестував Блейк. «Не можу і висловити...» «Як я вам вдячна!» – зітхнула Ешлі, виймаючи шафи, просирадла і ковдри. «Все гаразд, міс Патерсон, запевне всем». Ешлі почала селити ліжко. «Сподіваюся, ви, все чудово. Краще нічого не може бути. Все одно я навряд чи засну». Він перевірив, чи зачинені вікна, і засунув усі засуви дверей. «Ось так». «Тепер можна не перейматися». І, кладучи револьвер на журнальний столик, порадив, «Вам непогано б прийняти снодійне і заснути міцніше, а вранці ми все влаштуємо». Ешлі підійшла до нього і поцілувала у щоку. «Дякую і добраніч». Дочекавшись, поки вона увійде до спальні і зачинить двері, Сем знову підійшов до вікон. Не заважає вкотре переконатися, що все закрито, тим більше, що ніч обіцяє бути довгою. А у цей час у Вашингтоні ще не всі спали. У головному управлінні ФБР і досі світилися вікна. Агент із спеціальних доручень Рамірес доповідав начальнику свого відділу Роланду Кінгслі, «Ми зробили аналізи відбитків пальців та ДНК, виявлених на місцях злочинів у Бетфорці, Купертіно, Квебеку та Сан-Франциско, і щойно отримали зведений звіт. Усі відбитки та сліди ДНК належать одній людині». «Значить, серійний як – звентежено зітхнув Кінгслі. «Безперечно. Потрібно якнайшвидше зупинити ублюдки. О шосій ранку дружина керуючого будинком, де жила Ешлі, виявила у вузькій алеї позаду будівлі оголений значещений труп помічника шерифа Сема Блейка. Нещасного кілька разів ударили ножем та оскопили. Розділ 10. Їх було п'ятеро. П'ятеро чоловіків оточили Ешлі, що істерично ридала. Цього разу шериф Даулінг з'явився особисто у супроводі двох детективів у цивільному та двох полісменів. «Ви єдина, хто може нам допомогти, міс Паттерсон», – вимовив він нарешті. Ешлі жалісно шмаргнула носом і кивнула. «Я… я спробую. Давайте із самого початку». Помічник шерифа Блейк провів тут ніч?» Т «Так, я просила його про це. Не уявляєте, наскільки жахливо я злякалася вчора?» «У квартирі одна спальня?» «Цілком правильно. У такому разі. Де спав пам'ячник Блейк?» Ешлі показала на диван зі зім'ятою ковдрою та подушкою. «Тут? Коли ви лягли?» Ешлі трохи подумала. Мабуть, близько опівночі. півночі. Я сильно нервувала. Ми випили чаю, поговорили, і я трохи заспокоїлася, принесла йому білизну та пішла до себе. Більше ви його не бачили? Ні. Коли ви заснули? Ну, не, не одразу. Довелося таки прийняти снодійне. І я ніби провалилася в непритомність. Отямилася лише від жіночих криків. «Вважаєте, що хтось проникнув у квартиру і вбив містера Блейка?» Н «Не можу сказати», – у розпачі випалила Ешлі. «У всякому разі, за моєї відсутності, невідомі чи невідомі бували тут і не раз». Вчора я знайшла загрозливе послання, написане помадою на дзеркалі. Блейк згадував про це телефоном. Мабуть, містер Блейк почув щось і вийшов на вулицю перевірити, чи все гаразд, припустила Ешлі. Але шериф важко зітхнув. Навряд чи він вискочив без дому голим. «Не знаю! Не знаю!» – скрикнула Ешлі і заплющила очі руками. «Бачите, я маю обшукати квартиру!» – вибачливим тоном зауважив шериф. «Можливо, вдасться щось зрозуміти. Вам знадобиться ордер?» «Зрозуміло – ні. Прошу вас, не соромтеся!» Шериф кивнув детективам. Один подався на кухню – Інший зайшов до спальні. «Про що ви розмовляли з помічником шерифа?» Ешлі спробувала заговорити, але задихнулася від хвилювання. «Стривайте! Зараз минеться!» Я розповіла йому про всі дива, що трапилися останнім часом. Він був таким. Вона сіклася і безпорадно дивилася на шерифа. Чому його вбили? Таку людину. Чому? Не знаю, міс Патерсон, це нам тільки належить виявити. У дверях кухні з'явився лейтенант Елтон. Можна вас на хвилину, шерифе? Вибачте, міс Патерсон, пробурмотів Даулінг, підводячись. Ну, що там, лейтенанте? Я побачив це у кухонній раковині. Він обережно двома пальцями підняв залезо закривавлений ніж для різання м'яса. Навіть не вимитий. Тут, напевно, збереглися відбитки. У кухні з'явився Костов, другий детектив, що тримав на долоні обручку з великим смарагдом в обрамленні діамантів. Це лежало у скринці для коштовностей, відповідає опису персня, подарованого Тоні Прескот Жан-Клодом Бараном. Чоловіки переглянулися. «Цілковита нісенітниця», – кинув нарешті шериф, але все ж, захопивши докази, повернувся до вітальні. «Міс Патерсон, це ваш ніж?» Ешлі, Ешлі зосереджено спохмурніла. «Це...» «Так, можливо. А що? Щось сталося? А персень, Ви його колись бачили?» Ешлі здивовано похитала головою. «Ні, сьогодні вперше. Однак перстень знаходився у вашій скринці для коштовностей». Детективи пильно вдивлялися в обличчя підозрюваної. Нічого, окрім щирого подиву. «Мабуть, мабуть, хтось підклав його туди». «Але кому це вигідно?» Дівчина зблідла. «Не знаю». «Шериф!» – гукнув поліцейський, який увійшов до квартири. «Що це, Бекер? Щось нове?» «Знайдено плями крові на килимовій доріжці у коридорі та у ліфті. Схоже, що труп підтягли та на простирадлі до ліфта спустили вниз і кинули в алеї». «Чорт забирай!» Шериф обернувся і ступив до Ешлі. «Міс Патерсон, ви заарештовані!» Зараз я зачитаю ваші права. Ви маєте повне право мовчати і пам'ятайте, будь-яке слово може бути використане судом проти вас. Вам належить адвокат. Якщо у вас немає грошей, щоб сплатити за його гонорар, суд призначить вам захисника. Ешлі вели до будівлі поліцейської дільниці. Зніміть відбитки пальців і зареєструйте підозрювану, сказав шериф Даулінг. Міс Патерсон, ви можете зробити один телефонний дзвінок. Ешлі підвела голову і глухо відповіла: Мені нема кому дзвонити. Вона не може вплутувати у це батька. Ешлі відвели до камери попереднього ув'язнення. Шериф Даулінг приголомшено дивився на дівчину. Будь я проклятий, якщо щось розумію. Чи бачили результати тесту на поліграфії? Я готовий був голову про це закласти, що вона зовсім невинна. До кабінету майже вбіг стурбований детектив Костов. Шериф, експерт, стверджує, що Сем із кимось переспав перед смертю. В ультрафіолетових променях на просерадлі, в якому було загорнуто тіло, і на трупі – «Ясно видно сліди сперми та вагінальних виділень. Ми...» «Стривай», – простагнав Даулінг, намагаючись відтягнути жахливий момент, коли доведеться повідомити сестрі правду. «Але нічого не вдієш, доведеться їхати». Він з важким зітханням попрямував до дверей і, не обертаючись, кинув. «Скоро повернусь». Через півгодини він входив у будинок Шурина. «Ось несподівана радість!» – хитро заспівала Сирина. «А Сем, із тобою?» «Ні, сестро, Мені потрібно дещо у тебе запитати». «Це виявилося набагато важче, ніж він очікував. Сестра з цікавістю дивилася на нього. Ну?» Скажи, ти ти і Сем кохалися протягом останніх 24 годин. Жінка здивовано підняла брови. Що? Ми? Ні. А чому ти, значить, Сем не приїде? Мені важко казати тобі це, але він кинув мене через неї, правда? Я знала, що так буде. І ні в чому його не звинувачую. Я була йому поганою дружиною. Я – Сиріна. Сем мертвий. Вічно кричала на нього. Я не хотіла, правда, не хотіла. Пам'ятаю, якось... Даулінг стиснув руки з сестри. Сиріна. Сем загинув. Якось ми пішли на море і... Сиріна! скрикнув шериф, силою струснувши жінку. «Послухай мене! Сема вбито! Хотіли влаштувати пікнік!» Шериф зрозумів, що його сестра не чує і, мабуть, не почує. Ми сиділи на піску, і тут підходить якийсь чоловік і вимагає гроші, а Сема каже «Покажи спочатку пістолет, синку, а там і поговоримо». Шериф змирився з немоночим. Сирина абсолютно неусудна. Мабучок. Вона сама не знає, що каже. «Сем, він тільки на вигляд такий, а насправді жахливо хоробрий. Розкажи про жінку, з якою він поїхав. Гарненька?» Сем весь час твердив, «Яка я красуня, але мені краще знати. Він намагався мене заспокоїти, бо любить». «І ніколи не покине! Він повернеться! Ось побачиш! Сем мене любить!» Вона ні на мить не затуляла рота. Слова лилися безладним потоком, і мед зрозумів, що це ніколи не скінчиться. Набравши номер швидкої допомоги, він попросив прислати доглядальницю, а сам обійняв сестру і заходився заколисувати, як дитину». «Все буде добре, Люба». «Я розповідала тобі, як ми Семом...» За вікнами почувся рев сирени. Прибула машина із медсестрою. «Будь ласка, подбайте про неї», – попросив шериф. Незабаром він, похмурий, але спокійний, уже проводив нараду у своєму кабінеті. «Вам дзвонять», – передала секретар. «Перша лінія. Так?» «Шериф – це Рамірес, агент ФБР зі спеціальних доручень. Дзвонять із Вашингтона. У нас з'явилася нова інформація щодо серійного вбивці. У наших досьє не було відбитків пальців Ешлі Паттерсон, оскільки вона не мала ні приводів, ні судимостей, а до 1998 року для отримання прав водія в Сан-Франциско не вимагалася відбитків великого пальця». Продовжуйте. Спочатку нам здалося, що це збій у комп'ютері, але під час перевірки виявилося. В наступні кілька хвилин обличчя шерифа дедалі більше витягалося. «Впевнені, що це не помилка?» – нарешті спитав він. «Щось не схоже. Всі кажете?» «Розумію. Дякую». Шериф поклав слухавку і довго мовчки – Дивився кудись у простір. Нарешті він підвів голову. Дзвонили з ФБР. Вони виявили, кому належать відбитки пальців убивці. Жан-Клод Паран зустрічався з якоюсь англійкою, Тоні Прескотт. Правильно. Річард Мелтон дружив з Аліт Пітер, яка довго жила в Італії. Присутні закивали. Минулої ночі Сем Блейк провів у будинку Ешлі Патерсон. Точно. Шериф Даулінг стиснув скроні долонями. Ну так ось. Ешлі Патерсон, Тоні Прескот і Алет Пітер одне й те ж обличчя. Одна й та ж чортова, проклята, гребана баба.